Григорій Квітка Основ'яненко. Щира любов. Що то є любов? Багато про неї і пишуть у книжках, і розказують. Та бачиться мені, що усе щось не так. Потурати хлопцям, молодим парубкам, що вони розказують. І про яку вони любов кажуть. Потурати, в даному випадку, не вірити, не зважати. От так, аби б тільки, поговорив з дівчиною, вже й каже, що полюбив. А частісінько не зна, яке у дівчини серце, яка душа. А того не зна, що без цього не можна нікого любити. Коли б же то поговорив, так би ще туди-сюди. А то тільки побачив, що на ній скиндячки красивенькі. Це стрічки, якими пов'язують голову. Запасочка шовкова і сама вся чепурненька, що пригляділася із усіх. От вже каже і полюбив, і вбивається за нею. А як ще в неї на шиї на мистеросків 10, та хрестів 3-4, та тут вже зовсім в На другий день побачив не то красивішу, а тільки іншу, вже всю любить, а про учорашню не згадує. Чи це ж любов? Інший, так нігде правди діти, так і прямо скажу. І інша, слухаючи, що вічі його або її похваляють. Яка гарна дівчина, яка моторна, чапурна, або який красивий парень, який штепний, бойкий. О, серденько заграло, і здається вже, що кріпко полюбила того, що хвалить. А все він або вона нікого любить, як себе, і думає, що оте правду так вічі й кажуть. Та це вже не любов, а дяка, що мене похваляють, та що весело мені про те слухати. Оце, далий бі, що все не любов, а так. Іграшка, вітер, вітром навіяло, вітром і вижене. Та чимало в людей через що зоветься любов, в них любов і через карі і очі, через довгу косу, через рум'яні щоки, через гарну плахту, через вишивані рукава, через танці, через проворство. Та я ж кажу, що і через намисто, і через усяку худобу – все в них любов. І там, кажуть, любов, де її і ні капелинки нема. Послухайте мене, я таки пожив на світі. Бачив, де чого чимало на своєму віку, А що й чував від стариків. Бачив і добро, і худо, Розберу потроху, де чорне, де біле. Бачив я, живучи тільки на світі, Усякої любові, і який з них толк бува. Так от що то є щира любов? Щира любов не приглядається, Чи карі, чи чорні очі, чи з горбиком ніс, Чи біла шия, чи довга коса. Їй до сього всі нужди мало. Часто бував, що один одного не дуже розгляділи, Не мовили промеж собою ні словечка, Не знають, хто є, і від киля, А вже один одного зна, Один одного хоч де, то пізна, Один на одного дивиться, Один без одного скуча, І якби могли обоє, Кинулися б один до одного, Щепилися рученятами, Та й не розлучалися б повік, От як так одна душу другу знайшла, що як сестри собі рідненькі, як серце з серцем здружилось, то вже їм і не можна нарізно жити. Треба їм зійтися, треба їм одно-одному тіхою і порадою бути. Так і недовго будуть дожидати. Скоро зійдуться, мов давнішні приятелі, буцім то були колись у купі, розрізнились, а тепер знов зійшлись. Стануть промеж себе розговорювати. Думка в них одна, речі знакомі, Обоє однаковісінько обусім розмишляють, Обоє обусім однаково знають, Одного хотять, одне люблять, Одного не хочуть, одного цураються. Так бува меж людьми, усе на рівно, Чи вони чоловіки, чи чоловік з дівкою, Чи жінки промеж себе, Тут тільки душі себе знають, А до прочого діла нема, Аби б тільки вони вдвох, та їм ні до чого діла нема. Їм скрізь хмари сонце сяє, Їм і під дощем сухо, На морозі тепло, у пустині весело. Мовчать, а один одного думку зна. Одному горе, другий точнісінько так же стражда. Одному весело, другий усе своє лихо забув. Одному треба ниточку, він раду усю худобу віддати. Один захоче, що достати, Другий турбується, нічого не жаліє, усе кида, аби б його удоволити. Одному приходиться слізку пустити, Другий усю кров свою рад віддати, щоб оборонити його от того. Одного притисняють, зобиджають, Другий за нього хоч на муку, хоч на смерть готов. Коли одному з них приходиться постраждати, До віку в біді жити, Другий, не думаючи довго, Сам йде у біду, аби другому було добре. Постраждаю, каже, і не витерплю. Вмру? Дарма! Кого люблю, защищу від біди, збавлю від горя. От сама щира любов, хоч меж нами, чоловіками, Хоч меж жіночим родом. Нема мого нічого, усе приятелеве. Не для себе живу, для приятеля як і Він для мене. А як така любов та народиться меж парубком і дівкою, і візьмуться вони меж собою. Так от, благодать Господня, живуть, як у раю. Не тільки сварки, і лайки межи ними нема, та й думки противної одно проти другого не зна. Одно другому дивиться в вічі, як би вгодити, як би розвеселити. Коли ж, полюбившись меж собою, парень з дівкою, та бачать, що їм зовсім не можна побратись, а хоч поберуться, так друге через нього буде страждати, біду терпіти, так він лучше на усяке горе сам піде, сам повік щастя не знатиме. Зайде далеко від другого, щоб про нього й не чути було, аби в його другові не було лиха, аби від нього відвернути біду. Та ви вже знаю, скажете. Так, Грицьку, все ми з чоловіками так, а ми ж парними дівкою зовсім не так. Їм, аби б тільки вкупі жити, то вони не думають ні об якій біді, на все й підуть, аби б їм не розлучатись. Хоч вік горе терпіти, аби б укупі. Так, та не так зна самая щира любов. У неї нема своєї волі, свого хотіння, свого щастя. Вона живеть для другого. Так от усього лучше вам розкажу саму істинну правду, що недалеко було, а у нашому Харкові. Правда не теперечки. Не знаю, чи водиться, де тепер щира любов, а в старовину все діялось. Та певно діялось. Є ще, мабуть, старі люди, що не дадуть мені збрехати. Хороший город Харко, великий, веселий. Що церков божих, що панських хоромів, що казенних домів, як є палати, школи усякі, і для паничів, і для ради панночок, святого владики хороми, пошта, потюремний замок, батечки, яких-то домів у ньому нема, хороші та великі, та усе муровані, та верхи зеленою краскою розмальовані. Або дзвіниця серед города, що каже, коли хочеш верх її побачити, то перш насунь кріпша шапку, та тогді й задирай вже голову. Шукай, не вздриш верх святим хрестом, та й то гляди, що хоч шапка й не злетить, так сам поточишся через спину. Така-то висока дзвіниця наша. А скільки ж у Харкові вулиць так батечку мій! «Довгі та прямі, та й мощені. Хоч у саму велику грязне страшно, не зав'язнеш, хоч які поганенькі волики будуть. Так от такий-то наш город. Я ж кажу, що якби устав хто-небудь з дідів наших, що годів сімдесят, як упокоївся, то й не пізнав би, що воно є таке, не розібрав би, де город самий, а де свободи, що геть за городом були, якось Митрівка, Гончарівка, Панасівка». І всякий прочі. При ньому ото тільки города було, де собор, а проти собору жив пан полковник, де тепер суди та палати. Лавок чи було з десяток дерев'яних, так і добре, а що найлуччий купець був Моренко. І чого то у лавці у нього не було. Був товар усякий купецький, що й для панів, і їх жінок. Було дечого й для простого народу. На усюгу був купець. За лавками зараз башта Деркачівська, а де тепер сапожний ряд, була башта Протопопська. А третя башта там була, де спускаємося тепер, ідучи до Нетечі, от і увесь город. А скрізь де хуторець, дворів скільки, і церква, от як на Подолі, за Харковом, за Лопанню. Лопань – це річка, ліва притока річки Уди. Там за Лопанню, зараз за річкою, де тепер хороші і великі хороми. Там були озера, очеретом порослі, а геть далі стояли тоді панські будинки, великі та хороші, на красу тоді усім були, то були будинки пана Дуніма. Гай-гай, що в тім домі жила заправедна душа пані Дунінова, старосвітська пані. Як їй не дав Бог діточок, Так вона кохалася в чужих, Та в яких? Самих бідніших сиріточок набере, Де прочує, Та як мати рідна за ними вбивається, Доглядає їх пестує, Коха, до розуму доводи, Хлопчиків повиростають, У службу віддасть, Гляди, ще голя охвіцером, Дівчаток заміж повіддає, Та усе за хороших людей, А як вмерла, Такі мивочини свої поодавала. Отака була вона, нехай царствує. От її тохороми красою були на всю залопань і на весь город. Недавно ще їх розламали. Там теперечки новий базар. А геть туди далі пішли слободи, гончарівка, а далі, як вистроїли кладбищенську церкву Митрія, так і на кладбищах стали люди селитись. От і Митрівка стала. На Гончарівці перший сів, розказувала мені стара дуже бабуся. Я було до неї заходжу розпитувати про старовину. Так казала, що перший сів якийсь то Кузьма Гончар. От від нього синку, так мені бабуся розказувала. І стала Гончарівка, а у нього було три сини жонатих і три невістки. Та й щотири дочки. Так що ж то за дівчата красиві були, Так і сказати не можна було. Таки точнісінько, як намальовані, А невістки молодиці, Де то вже він їх підібрав, Таки як одна, Чорняві, повновиді, Як квіточки, рум'яні. Від них то синку й пішла гончарівка, і дівчата на славу красиві. Не було ні у самому городі, ні по селам нігде, ні панами, ні меж попівнами таких хороших та красивих дівчат, як у нас на Гончарівці. Адже ж коли яку дівку захочуть похвалити, то і кажуть, яка гарна дівка, не наче з Гончарівки, отже я синку і сама з Гончарівки. Каже, було бабуся, та й стане виправлятись і облизуватись. А вже було їй так, мабуть, годів дев'яносто. І я була колись дівка непослідня й по гончарівці. Тепер тільки так щось, чи після лихоманки, чи що. А той за мною бігали охвіцери, як ще тут стояв граф панін з військом, як бендер від турка добували. Отже ж, у ту пору, як панін стояв у Харкові, а військо скрізь по села, то й в самому городі, як нігде не було солдатам стояти, так усе стояли по квартирям охвіцери та начальники, і великі, і маленькі. А солдати приходять було тільки на муштру. Прийшла весна. Об'євдокії сонечко злизало сніг по горбикам. Стало тепленько. Увесь народ з города по праздникам руша на гончарівку. І що то? Сидільці позапирають лавки, писарі з канцелярії покинуть писати. Сидільці це люди, які займаються дрібною приватною торгівлею на ринку або на вулиці. Писарі з канцелярії покинуть писати. Шевчики-кравчики, свитники, студенти з бурси. Своїми спекторами, а часом ми учителі, і охвіцери, і панки, і настоящі пани, і молоді і вже підтоптані. Усі ж то лавою йдуть. Куди ж то? На гончарівку. А чого? Дивитися, як дівчата там у хрещика грають, кривого танця водять. Може б, де ближче подивилися? Адже усюди дівчата грають, усюди весна, так ні. На Гончарівку, притьмом на Гончарівку. Нігде нема таких дівчат красивих, моторних, жартовливих, непишних, як на Гончарівці. На других не хотять і дивитись, не хотять других і займати. Отже, і город став розселюватися, якого в ньому народу не завелося. А все гончарівські дівчата не виходять слави. Та нігде правди діти? І теперечки гончарівка через своїх дівчат у великій моді. А скільки там діялось усякої усячини, не один парнюга з ума сходив від чорних брів якої-небудь наталки. Не один живчик скручувався від поводу очей Мелашки. Не один батьків синих худобу б свою всю віддав і в батраки пішов би, аби б його полюбила Тетяна. Так бо ні. Не на таківських напали. Пожалуй, всі вони були веселенькі, жартовливі, приятельні. А тільки що не так думаєш з нею обіходиться, Зараз відвернулась, не дивиться, не займає її, вона тебе не зна. Через вінець, каже я твоя, а коли не так, то цур тобі. Я зріс у Харкові, був молод, так як мені. Не знати гончарівки. Ну те, будемо своє розказувати. Хороші зірочки на небі, Та вечірня зірочка красивіша над усім. Поки вона сяє, на неї на одну тільки дивишся, А до других діла нема. Хороші квіточки по садкам, Не наглядишся, не нарадуєшся, Дивлячись на них. А як засвіте пишна рожа, Так всіх позабуваєш, усі проминеш. А тільки на неї й дивився бусе, усе, І її одну бажаєш. Так у ті пори було на гончарівці. Хороші, красиві, моторненькі дівчата У хрещика грають, хороводи водять. Та одна меж ними, як червона рожа Меж маківками, як вечірня зірочка між усіма зірками. Чи я ж то така? Жив на гончарівці хазяїн заможний. Було й товару, скільки там штук. Було і поле, був і ліс, чоловік той сам усім орудував, держав батраків, і як до усього сам доглядався і порядки давав, так тільки й знав, що год згоду все багатів. Хати були з двома верхами. Всередині хата з кімнатою, через сіни противна хата. А на дворі в нього чого там не було, і загороди для скотини, і хліви, і інбар, і комори, і виходи. А що в них було? Не збрехавши, можна сказати, що у іншого пана і у половину не було стільки добра, скільки було у сього чоловіка. Відійте ж у його хату, так там то хороше та прихороше було. На покоті по усім стінам усе святіє образи, там усе хорошої роботи, все Борисівських іконописів, великі, средственні. Усі образи позаквітчовані були всякими квітками, коли у літечку то справжніми, а на зиму то робленими з шпалерів. А перед образами висіли на шовковинках голуби, зроблені теж з шпалерів. Та що то за прескусно були зроблені, таки настояще, як живі. Хто ж то їх зробив? Все ж пак не хто як галочка, дочка хазяйська. Що то за дівка була, чого то вона не вміла, чи шити всяке діло, чи що вишивати, чи яке небудь діло зробити. Все знала, все знала. І вже якщо зробить, так неначе золотими руками воно зроблено. Олексій Таранець, на лихо собі, поховав свою жінку ще з молоду, і як у нього зосталася одним одна донечка сиріточка, Галочка, так він жалкуючи свого дитяти, ні за що не схотів узяти другу жінку, бо яка б вона добра не була, а все буде не рідна мати, а мачуха. Не буде від неї сироті добра, та ще й за своїх дітей, хоч як хоч, а сироту не хотячи, зобидить. Як же галочка була тоді по дев'ятому годочку, і видно вже було, що дитина буде добрая, то він і придумав її віддати в навчання до черниць у Хорошевський монастир. Хорошівський Вознесенський монастир – православний жіночий монастир другого класу Харківської області, що був поблизу села Хорошеве, заснований у 1664 році на місці давнього городища, відомого ще в XII столітті. В 1744 році монастир згорів, але потім його було відновлено. Там-то вона і була до взросту, і навчилась там усьому доброму. То таки, що знала все робити по дівоцтву, та вивчилася хороше Богу молитись, страхом у церкві стояти, подавати на бідність, батька шанувати, стариків почитувати, і за всяким звичайною бути, і кому який от віддати. Якби її воля привчилася би письма, так тоді вони звичайно було щоб дівка та вміла читати. Тоді й сама найлучша і багатіша паночка не вчилась і не вміла читати, бо їм цього не треба було. Той Олексій, віддавши галочку до черниць, просив її, щоб письма не показували, а замість того, щоб навчили, що треба дівці знати. Каже, було, не дівоче діло грамоту знати, є їм друга робота, аби богобоязлива була. А то я їй прочитаю Списання, бо Олексій знав письма. Так тільки через те галочка й не вчилася читати. Одначе таки, хоч крадькома, то у молодих послушниць питавшись, то сама прислухаючись, перейняла дещо і зуміла деяке слово легенько по складам зложити. І по верхам скаже, кріпко розумна була, що не вздрить, усе переніме, і кожного, хто в неї спитається, навчить і розкаже. На річях була собі смирненька, не дуже було вихопиться словом. Коли що скаже, то усе до діла, усе розумно та з порядком. Олексій, батько її, так той кріпко письменний був. Задяка хоч де так справиться. Четь Мінею мав свою і усе. Мінея церковна книга з текстами церковних відправ на кожний день місяця. Було читає її. Та й любив, закликавши дяка, говорити з ним з писання. Та як більш читав, ніж пандяк, то той більше знав, чим він. Через це часто, як зійдуться та говоривши багато, частісінько й заспорять, і довго собі спорять. Той туди гне, а сей сюди. Отже, галочка було, прислухаючись, до чого діло йде, і розводить їх, і скаже так по самій правді, не тягнувши руки за батьком. Хоч той, було, часто й розсердиться, що не по його дочка говорить, а після розума та й скаже Правда, твоя Галочко, що то, якби хлопцем була, я б тебе дяком настановив. Не мудрость требується у дяківстві, каже було кахикаючи пандяк. Но паче потребна, сладкогласна я гортань і кріпкоє знаніє устава. Та вже б справились за вас, – каже було Олексій, та й попочує дяка, – то той і присмірніша. Не нарадується було духу Олексія, як узяв свою галочку з монастиря, дивлячись на її розум, що усякому ділу навчилась і добре господарювала у нього в дому. Частісінько дякував собі, що не оженився у друге. Не було б такого порядку в господарстві. А може б мачуха, яка б ще придалась, загризла б бідну галочку, мою галочку, втіху мою, радість мою і щастя? Душі не чув Олексій, так любив свою донечку, і усім для неї вбивався. Хоч вона нічого й не бажала для себе, так батько їй усе поставляв. Кожнісінький раз, що продасть хуру, що уторгує чим, зараз їй накупить гостинці, чого тільки здумати можна. Що тільки є на світі луччого. Що-то були у неї заплахти, запаски і усяка одежа. Багато було такого, що з самого Шльонська привезено. Шльонськ – це місто в південній Польщі. Намиста з червонцями, хрестів усяких, дукатів, єдносів золотих, тобто дукачів, срібних монет. Бурштинів вразками, Та чого в неї не було? Сорочечки, хоч і сама тонесенько пряла, а і у буден другої не брала, як з Іванівського полотна, а на голові замість стрічок аболент, що у Бога день золота сітка пов'язана. Так їй батько приказував, щоб щодня вбиралася. Я для тебе, каже, нічого не жалую. Не жалуй же й ти нічого. Спасибі Богу, що придбали, не переносиш того за свій вік. Одно зносиш, десять поставлю. Нехай моя дитина перед усіма видна буде. Чи три, чи чотири скрині превеличенних, усе на колесах, повнісінькі були усякого добра. Опріч подушок та постелі, що лежало у коморі, дожидаючи свого часу. А час усе не приходив. Що-то перебувало і старостів по закону, і так людей з річами, щоб то висватати галочку, щодня було плавом пливуть. Гончарівські парубки, бачачи рази десять разів, що не теє, перестали й думати об галочці. Та пробували городянські і хуторянські, із яких-то сіл не було, з усіх місць, та аж із водолаги, селище міського типу в Харківській області. Аж туди чутка про Галочку прийшла. Від усіль засилали старостів, а які люди були хороші. Вже не будемо казати про свитників, ні про шевців. Тим було Галочка тільки всміхнеться та губонькою підморгне. То тільки почухають у потилиці та й підуть, не оглядаючись. Така честь була і хліборобам, хоч би й один сину батька був. Не дуже вона на себе дивилася. Сікалися міщани й купці, Залицялися й поповичі, Так і попадею не хотіла бути. Та що то, наїжджали й такі, Що опріч усього і усякого добра, Мали свої виннички І горілку добре збували. Так і тим галочка було подякує За їх працю, Та й скаже любезненько, Що ж мені, люди, чесні робити, Коли ваші женихи мені не по натурі? Батько тільки було і зна що зустріча та проводжа людей, і від нього був усім один одвід. Як дочка захоче, я не приневолюю її ні за кого. Положився на неї, бо і справді так було. Він їй сказав ще попереду, за кого, доню, пожалаєш, той мій зять буде. Хоч за самого біднішого, аби тобі люб'язний. Хвалити Бога худоби, і усякого добра буде у тебе стільки, що й на десять віків буде, аби жилось. Вибирай сама, хто тобі по серцю, і скажи мені, чи прийдеться тебе на сторону віддати, чи уприми кого взяти. Мені все однаковісенько, я усюди за тобою піду. Отим-то галочка й не йшла ні за кого, що ще не трапився їй ніхто з парубків. Щоб по серцю був, дожидала свого, А дожидаючи, не дуже журилася, Бо знала, що сяк так, а буде такий, Що вона його пособере. А тим часом гуляла з подружками, Як птичка у аері. Була веселенька, як день у маї місяці, Жартовлива, як вітерець у садку Маш квіточками, приязніша до усякого, Як красна весна. звичайна проти усякого, як панянка, а роботяща, як бджілка, і як та робила усе медок, так і у галочки усяка робота була до діла і до добра. Через увесь тиждень по будням ніхто її не побачить нігде і ні з ким, хоч з дівчатами чи з молодицями. Усе за роботою та по господарству. Цілий день рук не поклада. Не видно було її ні на вулиці, як звичайно дівчатам збиратися та пісеньок співати, і на вечорниці ніколи не ходила. А от вже на ігрищах, на купала, весною у хороводі, у ворона, у хрещика, тут вона рада була грати з подругами. Бо, каже, все день, і при усіх людях, усі бачать, що я роблю, як граю, і ніхто на мене нічого не вигадає. От за тим же той сходився увесь харківський мир з півдня на Гончарівку, бо тут вже певно всяк надіявся її побачити». Опрідже того, нігде було її узріти. І що то збереться народу на Гончарівській вулиці? Молоді паничі окроме собі кучею так і ходять. Усе, щоб так стати, що як буде галочка кривого танця вести, так щоб пройшла мимо їх. Хоч би їм подивитися на галочку. І то з них. Купці позабували свої лавки. І замість того, щоб розчитувати, які, на чим і скільки баришів узяти, Знай, дивляться на галочку і розчитують, як би так, щоб вона любенько та веселенько глянула. А там приказні, чиновники, писарі приказу, що хоч і самі грошики лупити. А тутечки вони б що-небудь дали, щоб хоч би постояти біля галочки. А вже про шевчиків, про кравчиків і про усяке паруботство вже й казати нічого. Стоять подаль. Та тільки облизуються. Та не то що, і ритористи, і хвильозахви горбою пришвандяють своїм спекторами. Філософ це учень передостаннього класу духовної семінарії, що ходять вже у довгополих халатах і вже з заплетеною косою, що стоїть та тільки плямка, поглядаючи на таку дівку, як є Галочка. О, що б то робив. І хочеться то йому й зачепити її. Та й не сміє й соромитись. Та й навчить другого край себе. І скаже, Доміне Кутієвський, як буде галочка бігти мимо мене, то ви пхніть мене на неї, бо сім'я я нехотя її зайняв. Так що ж бо? Доміне Кутієвський пхне, Доміне Позановський поточиться, зачепить галочку, а та швиденько відскочить, як муха відлетить. То Доміне... Плюхентус у грязентус і каля свою пікентус. Себто по-латинському, як вони морочачи людей, говорять. Не поженихався ні трохи, а сміху з себе наробив. А що б вас з школярами? Вони нічого до пуття не доведуть. Та коли правду сказати, так скільки там не було усякого народу, так ніхто ж не поживився нічим від галочки. Хоч би хто з купців, з міщан, з усяких паничів, Та хоч би й самих охвицерів, що й самі по собі бойки. Ти йому слово, а він тобі десять відріже. Ще тільки що вийде галочка з свого двора, Озирнула очісями усіх, що зібралися тут. Вже вона й зна, як мимо їх пробігти, Щоби подивитися на неї, кому не досталося. Тільки добігато до якої кучі, де вже зна, Що на неї пильніш усіх дивляться. Тут вона очиці опустить у землю, а що за оченята були, як є самий спілий терен ягодка. Та так скрізь бігають, аж сяють, і не пив би, і не їв би нічого, усе б у них дивився. Бо дивлячись у них так гарно, так весело, що не тільки розказати не можна, та й не тямиш сам себе з якої-то радості. Так вона бо зараз напустить свої чорні і довгі вії, і скрізь них очиці, мов зірочки, скрізь серпанок так і блистять. І то рум'яна, а то ще почервоніє, як звичайно чесні дівчині, шануючи того, перед ким стоїть або з ким говорить. Так така гарна, така красива, що й розказати не можна. Коли бачив хто, як часом бува зимою зоря погорить та червоніє, що аж на снігу віддає. Отака стане й галочка, і тільки добіга до такого, що вже зна, що хоч словом її зачепить, якраз тут і відвернулася, чого-небудь подругу спитати буцімто. А тут теж біда, хоч не побачиш її красивенького лиця, так побачиш білесеньку шию, що від бархаток, що єднуси почеплені і ще красивіше віддає. Так би й кинувся цілувати таку чапурну шийку. Зачепи ж її хто словом, спитай об чим-небудь, зараз зик з-під своїх війок, вже й догадалася, з якою думкою питають її, вже таки й віддасть. Коли чесний, поважний чоловік її питав бділі. Вона зараз уклониться і скаже, що треба, та тихенько, та приятненько, мов чижичок проспіва, та звичайненько, та так розумно, що інший письменник так не скомпонує. Нехай же з дурною думкою хто її спита хоча б чим-небудь. Так тут вона гляне на нього, мов та королівна, та не кажучи нічого, тільки губоньку піднявши, ніби усміхнеться, то той, що питав, і остався, як опечений, почервоніє, стида ради, як рак, І, позичаючою сірка очей, стане ховатися за людей, щоб вже його й не бачили. Така-то була галочка Таранцівна, на славу не тільки гончарівці, а й усьому Харкову краса. Чутка об ній далеко йшла, а що пісень на неї поскладали, так усюди вони пройшли. «Усе то галочку Таранцієвну, яка то вона хороша, яка розумна і звичайна. Спитайте на гончарівці, там ще тямлять, як розказували про неї діди й батьки наші, і яка їй випала планета. І вже їй було так, що годів з двадцять, та, може, сотню пороздавала гарбузів женихам, що з усіх місць до неї з'їжджалися, а й досі не вибрала собі ні одного парня». Та прийшов вже і її час. Галочин батько Олексій, як дівчата його дочка грають на вулиці, і уся гончарівка збереться дивитися на них і на тих, що аж з города поприходили дивитись, то і він було вийде, сяде на колоді з ким з приятелів, та й розговорюють, об чим там прийдеться. Раз сидів він собі там на колоді, іде, об чим задумався. Аж зирк, охвіцер іде. Та прямо до нього повернувся та й сів рядом з Олексієм, близенько від нього. Олексій, як треба, зараз скочив, поклонився Охвіцеру, звичайно, та й хотів далі відійти, бо не приходилося мужикові рівнятися з його благородієм, а Охвіцер його за руку сіп та й каже просто по-нашому. «Куди ти, чоловіче, добрий, устаєш? Сиди? Та ні». Поклонившися у п'ять, сказав Олексій, «Вже нам не подоба проти вас рівнятися, ми постоїмо». «О, так же! Так все, я тебе зогнав? Не хочу цього! Не хочу! Сідай же, зділай милость, а то я устану і піду собі. Чого тут царамонитись? Хіба не усе равно? І ти чоловік, і я чоловік. Усе ми боже Созданіє. Як це можна? «Ви таки, ваше благородіє! А я? Усе однаковісінько! Я охвицер перед солдатами та на муштрі, а ти мені рівний і стар проти мене. Сідай же, сідай!» Тасея кажучи і усе притягуючи Олексія до себе, сілкуючися, таки посадив його при всіх на тій же колоді і вже близенько край себе, і почав з Олексієм люб'язно розговорювати. Спершу Олексій зопинався, не смілко було йому з таким лицем просто розговорювати. А далі, далі, бачачи, що охвіцер душа препроста, і хоч молодий чоловік, та розумні слова говорить, осьмілився і став мов своїм рівним про усе говорити. Охвіцер його розпитує, а Олексій розказує, де живе, чим промишляє, і про усячину там говорили. Аж геть-геть! Олексій так уподобав Охвіцера, так уподобав, що тільки би слухав його розумні речі. А як Охвіцеру став, щоб йти додому, бо народ почав розходитись, то Олексій аж не стерпів та й сказав, «Будьте ласкаві, ваше благородіє, приходьте сюди і у ту неділю. Я щось вас дуже полюбив і усе б вас слухав. Пожалуйте, приходьте!» Прийду, добрий чоловіче, непримінно прийду. Бач, увесь город сходиться дивитися на вашу галочку, так і я туди ж йду. Хоч ще й не розглядів вашої галочки, як треба. Олексій усміхнувся і не каже, що то є галочка. А охвіцер, відходячи, ще сказав, будь-же, чоловіче, на сім же місці і на сій колоді сиди, щоб я тебе зараз знайшов. «Мені з тобою весело було. Прощай же!» «Ідіть здорові, ваше благородіє!» Поклонившися, Олексій сказав, і довго ще дивлячись за охвицером, усе думав. «Що то за розумна дитина? Молод чоловік, та який приятний! Я б з ним повік жив!» І з тим пішов додому. Незабаром прийшла й галочка. Та чи роздяглася, чи ні, чи поприбирала в своє все, чи ні, а вже й питається. «Що то за пан з вами, пан отче, сидів?» «То такий, пан Доню, що благодать Господня. Я й не бачив нікого простішого, як він. Не гордий, такий сам своїми руками узяв та й посадив мене край себе. Та що за приумні розговори говорив? Повік того не забуду». Обіщався і в ту неділю вийти до мене. Каже, що йому зо мною буцім то весело було. Здається так, що Галочка, почувши, що сей Охвіцер у ту неділю вийде, неначе трошечки почервоніла, так, на одну годиночку. А далі й каже Мабуть, що дещо розумне говорив, вона нас і не дивився, і хоч я двічі проводила дівчату кривого танця край самих вас, та він і не зурнув ні разу. «Йому не до вас було. Він мені у ту пору розказував, що, каже, не сонечко ходить, а земля кругом його обіходить». Бач що?» – сказала Галочка, дивуючись. е Чи тільки він про мудрості розказував? Коли б ти послухала його?» «Галочка? Хто її зна, чи вона втомилася граючись з дівчатами, чи що?» А щось не така веселенька була увесь вечір, як завсегда. Усе більш мовчала, а як лягла собі спати, то здихнула і подумала собі. Чому все, пане, красивіші від простого народу? Як все було коло теплого Олексія, тобто коло 30 березня, бо це свято не змінюється. Так уранці дуже гарно на дворі було, сонечко сяло. Зогрівало увесь мир, берези починали розпукуватися, травенька зеленіла, і вже і проліски у саду Олексіївому процвітали. Так було хороше та хороше, що аж дух радувався. Галочка устала веселенька, рум'яная, красивіша і вона здавалася. Упоравши, що треба було, сідаючи за роботу, перелічила, скільки день зосталося до тієї неділі. Мабуть, за тим чи й спіє докончити свою роботу. Одначе лічивши, як сказала Суботонька, а та мене ді та вп'ять щось то зарум'янилась трошки. Та ніби усміхнулася, махнула ручечкою і сіла швидше за роботу. Таточку, голубчику, сказала Галочка, як увійшов батько, управивши батраків. «Це мені навдивовижу. Як так і можна, щоб сонечко стояло, а щоб земля ходила? Все, мабуть, панські вигадки. Ні, доню, зовсім не вигадки, воно так і є. От як мені вчора Охвіце розказував, тут Галочці щось веселенько стало на серденьку. Мабуть, вона зрадувалася, що почує, що і як у Божому світі робиться. Може... Батько їй багато розказував, що чув від Охвіцера, і закінчив, що розумнішого чоловіка ще й не бачив. А Галочка йому відвід -від тільки й промовила. Еге! А то все слухала пильно, і усяке слово запримітила, і жалкувала, що нікому їй розказати того усього, що Охвіцер сказав батькові. середу Галочка здихнула та й подумала. «Як то ця неділя довго йде?» Скільки вже днів, а ще й досі середа. До неділі ще, і вп'ять п'ять вона закраснілася. У суботу увійшов Олексій у хату швиденько, та й каже. Знаєш, Галю, що я надумав? Охвіцер зовсім не пишний і овсі не гордий. Закличу його до нас пополуднувати завтра. Галочка так і сторопіла. Дума і не зна, що сказати. Батько вп'ять п'ять її спитав. «Чи добре так? Чи як думаєш?» «То воно б то, пожалуй, добре!» – ледве промовила галочка. «Та глядіть тільки те, чи піде ж він до нас, до простих мужиків!» «О, я знаю, що піде», – сказав Олексій. «Коли посадив мене край себе і казав, що ми перед Богом усі рівні, так таки вже не отсурається від хліба солі. Так і що ж?» Зберімося, налагодьмося, а не прийде, як хоче. А що ж ми йому налагодимо? У нас панського нічого нема, та й не знаємо, що для панів треба. Дурна ти, душко, не все однакому хліб сіль Бог дав, що пану, що усякому чоловікові. Чого тут? Що є, то й подамо. Ми не пани, і він зна, що в нас панського нічого нема, та й об не турбуйся. Я постачу все. Ти йди собі на вулицю грати, а я покличу до Маху. Та була у пана наймичкою, та зна, де, що, як зварити. А ти не турбуйся ні об чим. Як же таки галочці, будучи хазяйці, та не турбуватись? Роботу свою заховала, кажучи. Вже тепер ні к чому починати квітки вишивати. Вже суботонька. Я лучше нароблю квітки в шпалер. Та заквічаю святією образи. Вони голуби вже старенькі, треба новеньких зробити. Та й піч, бачи, як поколупалась. От і покликала зараз наймечку і звеліла усю ту глину на печі, що поколупалася, стерти та новою позамазувати скрізь, бо піч була з зелених водолаських кахлів та на спаях червоною глиною позамазувано. Та так хороше було, що не то що. Наньмичка піч пора, батрак долівку землею рівня, де повибивалося, а Галочка в'яже квіточки. Та які вміла, які знала, самих гарних наробила і голубів новеньких попривішувала, а сама все турбується думкою. Коли б же гарної рибки придбати? Хто то в них буде купувати? Що то, якби мені воля, я сама пішла б на місто та й купила б якої сама знала, щоб не стыдно було. От у неділю, чи пообідала мерщий, чи ні, зараз галочка підмила велику хату, повісила на кілочок чистий рушник, довгий та придовгий, та мудро усякими квітами вишитий, накурила ладаном кріпко і заперла хату, щоб не видихалося, поки у кімнаті стала обиратися. І що-то вирядилася, хороше та прихороше, доброго нічого не брала, так лучше від простенького. Та як же то на ній усе чепурненько, Любенько, штепненько, як на картинці? Чи пора, чи не пора збиратись? Вже вона й вибігла. Біжить вулицею, і землі не доторкається. А на душі так їй чогось то весело, Так весело. Добігла, і дівчат нема нікого гісінько. Зирк, і на колоді не сиди. Батько ще не вийшов. А вже з десяток халавурів, Вже і швандяють по вулиці, Дожидають збору дівчат. Халавур? Це вітрогон, тобто легковажний нерозсудливий хлопець, чоловік, жевжик. Що тут галочці робити? Де їй дітися? А що за преліниві дівчата? Дума собі надувши губанята з серця та мотаючи рушником, що узяла підперезатись. Чи вони сплять, чи що? Але й досі не виходять, а там гляди й вечір, а там і піст скінчається. Коли ж ми награємось? Побіжу їх збирати мерщі. Кинулась у першу хату, там ще обідають. Сердиться наша галочка, виговорює, поспіша викликати подругу, Бо вже каже не рано, вже над сонечко, скоро вечір. Кидається по хатам по другим, там ще й не думали збиратися, тільки вбираються. Отаманує наша галочка над дівчатами, виганяє на панщину, а дівчата регочуться. Що це, кажуть, сталося з галочкою? То ми було зберемося усі та дожидаємо, дожидаємо, поки то вона вийде. А тепер попереду всіх поспіша. Ще тільки півдня, а вона вже каже вечір, худко. О, бодай тебе! Всяк так стягнулися. Попереду було, усе починають вороном, а тоді вже з піснями підуть. Так тепер Галочка каже. Ні, давайте в Кострубанька. Це така весняна танкова гра дівчат. Коструб називається. «Ми розберемо її думку. У Кострубонька, як грати, так треба пісню голосно викликати. А далі, як вмре Кострубонько, так треба в доложки плескати. От луна від пісень та від лясків піде, от швидше й вийде, батенько. Мені до других діла нема», – так думала Галочка. От і почали у Кострубонька. Пішла луна скрізь, посипався народ з усіх місць. Бачить Галочка, граючи у жони, що вже й батько її вийшов і сів на колоді. Як зирк аж розсердилася. Чого той тиміж та сів біля мого панотця, чи він же вміє з ним говорити? Аж ось Галочка понурила очисів у землю та вийшла з кругу, щоб, знаєте, підтягнути рушничок, чи ослаб, чи що, а сама збоку все дивиться, куди охвітце іде. А він усе йде та до колоди, от і Олексій, і тимішу стали, кланяються. Отже тиміж і відійшов. Спасибі йому. Отже й посідали охвіцер з Олексієм. От галочці веселіш стало, що батькові не буде смутно. Є з ким розмовляти, є від кого розумних речей послухати. От як повеселішала, зараз закомандувала. Ану, де в хрещика. Та тривай, бо галочко. закричали її дівчата. Ще в жони не зограли, а вона вже в хрещика. Жона це народна хороводна весняна гра. Отаман Галочка не слухає їх, розірвала круг, попарувала усіх, настановила гробів, полетіли дівчата, мов пташечки. Еге, -е, то Галочку й тут знати. Не біжить, а мов рибонька прудко пливе і рученятами не мота, а тільки вихиляється, мов той молоденький ясенок, що легенький вітерець колише його. Піймай же її. Куди? Хіба муха тільки за нею злетить? «Та куди ти, галочко, все біжиш?» – кричали на неї і ті дівчата, що гробами були. «Усе до колоди біжи. Хіба не бачиш, яка там калюжа? Добре тобі, що ти така легенька, що й перестрибнеш через калюжу. А ми не вдержимося. Та так у неї і шубопнемося. Бач, як позабрюхувались. Та то я, дівчата, за тим туди біжу, бо тут згори, так легше». Так відбріхувалася хитра галочка, бо всі туди не згори було. А трошки горбавато і попереду калюжа. Та їй нужди мало. Вона через ту калюжу, як думка, так і перелетить. А їй, аби ближче підбігти до колоди. На колоді сидить батенько її. А з батеньком? Ох віцер. Та що за хороший. Молоденький, чорнявенький, очиці, як жар, на виду рум'яненький та білий. Вже видно, що панського роду. Та як чепурно прибрався і як приятельно з моїм паноцем розговорює. От вже хороший та красивий, тепер я його лучше розгляділа. Так думала галочка, добігаючи усякраз до колоди, і що не робила, як не виспівувала, не зирнув у разу ні на неї, ні на дівчат. Не до пісень, бо і не до ігри ще йому було. Він на всю пустоту не дуже заглядався, йому дівчата байдуже. Він собі був такий чоловік, що коли узявся за яке таке діло, так вже не доїсть, не доп'є, і ні об чому не дума більш, поки не скінча свого діла. Тепер він, побачившися з своїм приятелем, з Олексієм, став йому розказувати про все, що діялося у нашому царстві. Як татари було заполонили усіх нас, як командували над нашими старшими, і як здирали з народу останніх то, що мав як наші відбилися від татарви, і далі, який цар, після якого воцарявся, і як цар Петр по усім усюдам дав порядки. Усе-все розказував з великою охотою, і не дивлячись ні на що, що край його діється, бо бачив, що його слуха чоловік розумний, усе поніма і хоче ще більш слухати, щоб усе знати. Олексій так би й не одійшов від нього, і бачачи, що вже не так рано, Став пильно прохати Охвіцера, щоб пожалував до нього хліб солі откушати. — Піду, мій любезний, — сказав Охвіцер, устаючи. — З великою радістю піду, бо бачу, що й ти мене полюбив, як і я тебе. — Тільки з уговором піду, щоб ні ти, ні жінка твоя, ні сім'я твоя, щоб не величали мене благородіям, та щоб не втрачувались на мене нічим. Що ви кушаєте, ти й я буду. Усе Божий дар! Та чим багаті тими раді вас, такого доброго і милого пана угостити? Не положіть тільки гніву за нашу простоту. А як же нами величати вас, коли ви є, ваше благородіє? Нащо це благородіє? Кажу тобі, не треба. Ти не солдат, і я не на муштрі. Зовіть мене просто Семен Іванович. Так, розговорюючи, і дійшли до двора, і Олексій увів свого гостя у велику хату. А галочка бігала, бігала у хрещика, зирк до колоди, нема паноця, нема йохвіцера. Мабуть, вже пішли до нас, подумала собі, та й притихла, і ноги в неї болять, вже й утомилася, вже й не здужає. «Піду, – каже, – додому. Куди ти підеш?» Гукнули на неї дівчата. «Ще тільки розігралися, а ти вже й втікати. Давай, у кривого танця. Веди Галю, без тебе ніхто не виведе. Як собі хочете, дівчаточка-голубчики, а справді кажу, що треба додому. Так мені щось, чи з очей, чи що?» І пішла Галочка додому, та перше тихою стопою. А як відійшла дальше від дівчат, так як стріла, і не забарилася добігти. Увішечи в противну хату, мала причепоритися після бігання, так би руки й ноги трясуться, і не зна, за що й взятись. Сяк так нічого робити. Хочеться прийти у кімнату та послухати, як охвіцер буде з батьком розговорювати і що розказуватиме. А тут щось соромиться і не сміє, і боїться. Та схопивши, що попало, буцім треба сховати, та й понесла. Увішачи у велику хату низенько, звичайненько поклонилась гостеві і тільки що хотіла пройти у кімнату, а батько її зупинив, питаючи Чи вже ти, Галочкою, вернулася? А чому все так рано? Галочка, ще кланяючись, накинула очком, що охвіцер щось розказував, а як вона ввійшла, так він, уздрівши її, так і замовк, і рука, догори піднятая, так і зосталась. А сам так же пильно дивиться на неї, що, наче з'їсти її хоче. Галочка, звичайно, як дівка, все оте підгляділа та ще й пуще засоромилася. Перебігла б мерщі у кімнату і заховалась би, так панотець питає її обчимсь, а обчим вона й не розслухала. Та вже він удруге спитав, а вона, стоячи перед ним, переминається та червоніє, як є калина, а далі вже намірилася. Та й сказала. Та не знаю, дощ розігнав. Там, дівчата, тито, поїхали. Добре, коли при такому сонечку та вас дощ розігнав, їдь же йти, куди хочеш. Так сказав Олексій усміхаючись, бачачи, що Галочка й речі не знайде, що сказати. Не всів, батько, цього сказати, а Галочка вже, як тая муха, улетіла в кімнату. Це моя дочка. Семена Івановичу!» – став казати Олексій. «Не положіть на неї гніву, що вона так обрябіла при вас і не зуміла одвіту дати!» а Галочка притулила своє ушко та й не дише, щоб дослухатися, що охвіцер про неї скаже. А Семен Іванович, дивуючись, і питається. «Так, Галочка, твоя дочка?» «Моя, Семена Івановичу!» Ну, тепер бачу, що тебе Господь благословив дитятею. Я чув про неї багато чого хорошого. Її кріпко усюди похваляють. Бачив разів зо два на ігрищах. Красива показалась мені. А тепер, як побачив ближче, так вона міри нема, яка красива. А що найбільш у неї очі. По очам, Олексію, можна знати, яка у чоловіка душа. Істинно ти щасливий батько, маючи таку дочку добру, розумну та ще й красиву. Я з роду не бачив такої красивої. Яково то було галочці, сеє усе слухаючи. Все Семене Івановичу, що ви мене по ласі своїй полюбили, сказав Олексій, так вже й дочку ви хваляєте. Ні, Олексію, істинно так. І п'ять і скажу. «Що ти щасливий, батько!» Тут Олексій став кликати дочку. «Та куди ж? Як їй було вийти?» Не сто раз вона чула, як їй у вічі казали, що вона дуже красива. Так то їй і дарма було. А тепер де б вона ділася, чуючи, що охвіцер її похваля? А тут батько кличе. «Треба його послухати, вийти. А як вийти? Як глянути на охвіцера, коли він по очам усю душу знат?» Скрізь землю пішла б. Як не виходить галочка, а Олексій не любив, що його не слухали. Пішов сам за нею і став її уговорювати, щоб не соромилась та вийшла, бо треба полуднувати лагодити. Добре, штаточку, вийду, вийду. Тільки нехай охвіцер нічого мене не пита, поки я не роздивлюся. Олексій увійшов до охвіцера, моргнув йому, усміхнулися обидва і стали своє розговорювати. Збиралася, збиралася галочка, і як увійшла, забувшись, в п'ять поклонилась. І Семен Іванович вже і не займав її, а тільки як куди йде через хату або що, то очей з неї не спустить. І що розказував Олексієві, забуде, замовчить, а коли Олексій що розказує, то він і не чує нічого. Огляділася трошки галочка, мотаючись тут перед ними. Їй вже не так млосно. Прибира, прибира, та прислухаючись до охвіцерових річей, і стане, і дослухав все. Вже і так, як він не бачить її, вона розгляда його. Як же на тупору пору гляне він на неї, так де б вона ділася? Це й не раз так лучалося, а усе їй на нього хочеться дивитись. А йому на неї. Серце серцю стало вже вість подавати. Подали страву. Стали вже полуднувати, галочка порається і присяде, і слуха, що вони з писання розговорюють. Якось то Семен Іванович усмілився та об чим-то й спитав галочку. Господи, трохи ложки не впустила, і не стямилася, де вона сидить, а далі нічого робити, от віддала, так у друге, втретє. Вже галочка огляділася, вже сміливо говорить, і бачачи, що охвіцер чесна і добра душа, і що у нього на думці нічого нема поганого, стала смілива. Після полудня, упуравшись зовсім, сіла біля свого паноця і стала слухати, об чим охвіцер розказує. А він про все розказує, чого Олексій не знав, як у світі поводиться, деякі землі є, і що для чого на світі є. Об усім говорив, і усе знав, бо кріпко розумний був. Олексій, знай, його розпитує то про все, то про те, вже й галочка осмілилась, і сама де об розпитує, і вже перестала його величати ваше благородіє, а вже зоветься, як він звелів, Семен Іванович. Отак розговорюючи, просиділи й довгенько. Ще б не пустили свого Семена Івановича. Так одне те, що не рано, а друге, що дуже далеко йому йти, аж у город, через садки з степком і через гребельки. Тоді так було, де города, де гончарівка, кріпко далеко. Олексій, попрощавшись з Семеном Івановичем, проводив його аж геть. А Галочка, як сіла кінці стола, як підперла свою головку білою ручечкою, як задумалася. Чи чуєш, Галочко? Крикнув пан отець. Ох! Та скочила з лавки, та й не зна, що й казати. Що це з тобою сталося, доню? Увійшов я у хату, не чуєш. Тричі кликнув, на силу розчумалася. Ти задрімала чи що? Так таки, що? Трошки. Утомила, сердешна. Одно те, що набігалася, а тут поралася. Іди ж лягай спати, Бог з тобою. Перехрестив її і пішов. Сиділа ж наша Галочка, сиділа, думала ж вона та думала. А що думала, хто її зна? Тільки й промовила. А що ж сього буде? Та й сплакнула, перехрестилася і лягла вже так до півночі доходило. Смутна сіла за роботу наша Галочка, смутна й пообідала. Чи то б пак не обідала, а тільки за столом так. Олексій дивувався й питав її, чом вона нічого не їсть і чому така смутна. Ні, таточку, що ще голова? Ні, мені все нудно та тошно, сказала Галочка та й здихнула важко. Чи не набігала ти, нехай Бог милує, лихоманки? Набігала лихоманку, що й по вік не забуду, подумала Галочка. А Олексій, помовчавши, і сказав. Обіщайся у неділеньку. У кур'я сходити. А то ж, таточку, коли б швидше неділенька прийшла. От Ото то наша галочка така й смутна була, Що неділенька далеко, аж через шість день. У неділенького охвіцер обіщався прийти до них. Коли ж то все буде? Коли до 10 десять неділеньки? А тут так, що через силу ходжу. Так собі думала галочка, перемиваючи ложки після обід. Якось риб у двері. І хто ж? Семен Іванович. Галочка усе з рук так і повпускала. «Серця не серця на мене, Олексію Петровичу!» Сказав Семен Іванович, увідшедши в хату і поклонившися попереду старому. «А там і Галочці. А я до тебе прийшов і сьогодні. Як хоч. Мені без тебе скучно. Я люблю з тобою беседувати. Як упорався службою своєю, зараз і потяг до тебе». Скажи мені по істинній правді, чи не мішаю тобі у чим? Може, ти своє робив? Я у друге урем'я прийду. Та що це ви говорите саме на Івановичу? – сказав Олексій. Я б вам не то що, я б усе перед вашим здоров'ям так би і стояв, і усе б слухав, що ви нам доброго розказуєте. Знаєте що? Коли так, як вам є урем'я, то коли тільки захочете, так прямо йдіть до нас. І двері, і душа моє для вас відчинені повсяк час. Ви мені ні у чим не помішаєте. Я зранку порядок дам батракам, Та й пан на увесь день. І вже мені худоба того не дасть, Що ви мені розкажете, Або, прочитавши, розтолкуєте по ласті вашій. Приходьте ж хоч повсяк день. Чи так, Галю? Їй же так сказала Галочка, слухаючи такі батькові речі, що їй здавалось так, неначе наче хто на гуслі їй грає. «Так, паноченку і мені веселі ж буде на душі, коли вам весело буде з Семеном Івановичем. Так, може, тобі, Галочко, скучно буде, що ти сама собі сидітимеш?» спитав Семен Іванович, пильно приглядаючись їй у оченята. «І то вже!» сказала Галочка, опускаючи очі зірки свої у землю. «Буцім я сама собі сидітиму. Адже, батенько, мене не віджене, коли я тут буду своїм ділом. Тут таки робитиму своє, а тут слухатиму. Об чому будете розговорювати або що читатимете? Я хоч і читають, а дещо второпаю». Так і положилися, щоб Семен Іванович, коли тільки захоче, щоби приходив. «Та й зачасти вже!» що у Бога день покінчав своє діло, справить, що треба, та не оглядаючись, на гончарівку. Бачите, до Олексія. Йому бусім то тільки його й треба. Тут вони сидять, розговорюють, читають. Олексій розпитує, як що трудне та непонятне для нього у Мінеї. Семен Іванович товкує та так чисто, що неначе наче в рот кладе, а Галочка так і слуха, Забуде роботу, устромить голку в полотно, та й не виводить її. Ручка опустила, головку підняла, а очиці, як ясочки, так і не сходять з Семена Івановича. Так то щиро слуха. Слуха. Коли б вже хто-то після почав би її розпитувати, що таке розказував Семен Іванович, то коли б тільки по правді вона би сказала, що хоч і прислухалася до всякого слова, та не второпала нічого, бо все приглядалася, як він гарно говорить, та губоньками, що червоні, як та калина, поворочує, і з-за них та зубоньки мелькають, білесенькі та рівнесенькі, як є один, які то рум'яні щоки, які узенькі чорні його брови, як на шнурочку, а очі ці які ж то, він казав, що через очі можна бачити душу у чоловіка, так і є, що правда. Як зерне на мене, то я бачу, яка в нього душа добра, який він жалосливий до усіх, та так мені його жалко стане, та через те нічого і не розслухала, обчим він розказував. Сього галочка нікому не говорила, а тільки думала собі, як було проводиться мене Івановича у пізньому вечорі, та ляже на своєму ліжку, щоб то спати, так їй не спиться усе те силкується згадати, що читав або розказував Семен Іванович. Так бо не згада нічого. Нехай же завтра не буду на нього дуже пильно приглядатися, а все буду слухати, так скаже було галочка з вечора. А вдень прийшов Семен Іванович, почав говорити. Забула наша галочка слухати. Знай розглядай його й доглядається, чого вчора не побачила. Що он ямочки на щоках його, що так би й дивилася на них. Он рученята невеличкі та біленькі, мову, панночки. Та як заговориться, як обіпреться рукою об голову. Та пальцями перебира своє волосся, чорне, як смоль, та м'якеньке, як шовк. Отак і по усяк день галочка щонебудь знайде у Семена Івановича, чого перш не розгляділа. То голос приятний, то як задумається чого, а вже щось частенько став задумуватися. Так його жалко, усе б на нього й дивився. А як піде по хаті, так що то за стройний у стану, що двома п'ядями можна його обняти, мов переломлений, так і вихиляється. Семен Іванович приносив і свої книжки. Та що то за прирозумні, про все, про все там писано було. Олексій, бо він один їх і слухав, не нарадується було. І розказував багато дечого розумного. І про себе розказував, що він є поміщик, що у нього водчина, аж біля прилуків, у купі з братом, більш чим сто душ. Батька і матері нема, померли, брат господарює, а він служить у війську. З братом живуть, як закон валить, люб'язно і согласно. Брат йому все вистача, чого тільки треба, і що він сам собі вольний козак, що каже «хочу, те роблю». Ніхто мене ні у чим не силує і не поборонить ні у чим, бо я сам собі пан над собою. Служу у війську, поки треба. Коли стане замирення, піду в отставку. Та й уже тут щось і замовк, та скочив з лавки. Ходив, ходив по хаті, усе думав щось собі довгенько, далі схопив шапку і став збиратись додому. А ще той не пора була, він було завсігда просиджує до пізнього вечора. А тут ще тільки сонечко геть-геть спустилося. Олексій кинувся, щоб його прохати, щоб ще посидів, поще рано. Та ні, при ніколи, діло є, треба сьогодні зробити то се, то те. І не впросили його, щоб ще посидів. Пішов собі тихою ступою, похиливши голову. Ступа – манера ходити, ступати, хода. Олексій став жалкувати. Думаючи, чи не розсердив його чим, так бо ні, так приятельно розговорювали. Хіба чи не ти, Галочка, чим його розсердила? Щоб то я, паноченку, ледве промовила сердешна Галочка, бо сльози так налягли їй на душу, що й дихати важко було. Так бо ні, п'ять став розмішляти Олексій. Ти йому сьогодні й слова не сказала. Не знаю, що це таке є. Нехай чи не прийде завтра, розпитаю, і пішов з хати. А Галочка як подумала А як не прийде, та з цим словом, як заплаче. Батечки, як то гірко плакала до самого вечора. А чого і сама не зна. Такі думки постигли її, що й не придума, що їй робити. То дума, може, він занедужав, нікому його доглянути, тяжко йому, може, ще до світу й умре та від таких думок аж з ніг звалилася, прилягла на ліжку, слізоньками обливаючись. Коли б можна, побігла мушкою полетіла б до нього, тільки б глянула на нього, що з ним робиться. Коли нічого, то й мені б полегшало. Коли завтра не побачу його, то певно до вечора вмру. Так мені тяжко. Не вмреш, галочко. Бо ще дуже зарані. Як ще й не приходив ніколи так рано, Семен Іванович вже йде. Галочка ще тільки устала, та все пильно на город дивилася. І трошки згодом здріла його, та аж за ворота вибігла. І як птичка веселенька підплигує, ще до нього, ще здалеку. Чи ви не вмерли, Семена Івановичу? А були ж не дужі? Чи чого розсердилися на нас? Що ми вам заподіяли, що ви нас учора так худко покинули? Нічого, Галочка, нічого. «Діло було, більш нічого», – казав Семен Іванович веселенький вже, і люб'язно все говорить, і не хмуриться. У з галочкою в хату зараз пита «А де ж Олексій? Я вже весь день у вас посиджу». А вже галочка й облітує по всьому двору, гукаючи. «Тату, таточку, дай же швидше, вже прийшов, прийшов, їй же до Богу, прийшов». «Хто там прийшов?» обізвався Олексій від хліва, що заплітав з батраками. «Та він же, паноченьку, він! Він і не вмирав, він і не дужне був! Йому діло було! Сьогодні увесь денечки буде в нас!» казала Галочка, розмотуючи руками, а сама чи договорила, чи ні, та вже й біжить мерщію у хату. «Та хто?» ще таки гукнув на неї батько. «Та саме ва!» Більше не чути було, що Галочка сказала. Бо вже вбігла в хату, вже й кидається, порається, прибирає, і сама не знає, що воно таке. Небо над нею піднялося. Сонечко ніколи так над нею не сяяло. Куди не гляне, все їй весело, усюди гарно, так гарно, що аж сльози її пройняли. Побігла в кімнату, сплакнула трошки з радощів, вмилася, утерлася, прибралася і вибігла до гостя, веселенька, як пташечка. Сп'ять пішло діло якесь перше. Еге, та щось не так вже. Пожалуй, прийде Семен Іванович і веселенький, і розговорливий, і дещо жартовливий, скаже й галочці. Та далі чи розказує, чи стане читати, та почне часто поглядати на галочку, та й змішається зовсім. Як установить на неї свої карі очі, дивиться, забуде, що й говорив, або читати перестане, і буде на неї довго дивитися, і чого-то в очах у нього не побачив би. Там була уся його думка, усе, що було у нього на душі, усе можна було бачити. Що таке, ми будемо знати опісля. А Олексій не дуже в його очі заглядав. Він би й не розібрав нічого, хоч би й подивився в них. Він було тільки дивується, чого Семен Іванович так задумався. Та й собі замовчить, щоб не мішати йому об чим там думати. Одна галочка трохи чи не знала, що на думці у Семена Івановича. Бо як тільки побачить, що він почав на неї дивитися пильно, не так, як завсегда дивиться. Вона вже не зирне зараз на нього, а похилить голову та голкою шиє. А тільки по роботі копирса, а що дума собі. Та хоч побожуся вам, що однаковісінька у неї думка була, що у Семена Івановича. Та як пуститься вона у тую думку, як дасть їй волю, так їй хороше, так весело, що вона й не тямить себе, чи вона на землі, чи у раю. Їй здається, що вона, мов пташечка Божа, літа попід небесами і щасливіша від усіх людей. Та тут і гляне, на кого ж їй більше глянути, гляне на Семена Івановича, та якими очицями гляне що Семен Іванович вдарить себе рукою, затулить очі, припаде на стіл. Довго так полежить, піднявся, видно було, що сльозинка друга в очах його блищить. Обтерся, устав, походить по хаті і вп'ять сяде. А галочки вже давно тут нема, вже давно в кімнаті. Тяжко їй стане, дух захватує, сплакне і поки що, поки справиться з думками, що війде до них. А Олексій... Той на все дивився по-своєму. Бачачи було, що Семен Іванович так стражда, прийметься його розпрошувати. Чого ви так собі, Семена Івановичу? Та щось нездорово, скаже було він так, аби б що-небудь сказати. Чи не викушали б, може, полинькової? Вона кріпко полезна вещь від усього. О, що б тебе, пане Олексію, з твоєю полиньковою? Ну, так що прислужився. Від усього, каже, полезна, ти вже до старості доходиш, так позабував яси, що то є молодь чоловік. Не тільки твоя полинькова, та й ніщо в світі не відведе туги від серця. Хіба, ох, тут і своя молодість згадується, Якого то дива не робили зо мною і карі, і очі, і рум'яні, і щоки, і біленькі рученята. Годі, не хочу згадувати, тільки жаль бере. Так усе частіш, усе частіш діялося між Галочкою і Семеном Івановичем. Вже й так траплялося, що хоч він і прийде, то такий же то смутний, такий невеселий, що й слова від нього не почуєш. Сидить, мовчить, часом здихне, а на Галочку, не зводячи очей, дивиться, і з тим і піде. Чи не сердиться на нас, чого Семен Іванович? Чого він такий чудний став з нами? Як ти думаєш, Галочко? Пита було часом Олексій дочки. Може. Отвід повагом дасть дочка, аби б то ще нибудь сказати. А сама дуже добре знала, від чого він такий. Та так знала, що відгадувала сама собі, який він прийде. Чи веселенький, чи ще більш смутненький. По своїй душі відгадувала й об ньому. Щодень, щодень, Семен Іванович був усе смутніший. Якось і не прийшов. Галочка просумувала і на другий день не дожидала його. Нема, нема і на третій, і на п'ятий нема. Галочка сумує, Галочка плаче, то роздумай і скаже. Добре він робить, що покинув до нас ходити. Що з того? Нехай! Він привикне без нас, забуде. Усе йому равно. Однаково ж я швидко умру. Не можу його забути. Хоч сяк, хоч так. Мені треба вмирати, нехай він живе, нехай любується в білім світі, нехай і їм світ красується, як найлуччою своєю квіточкою. Коли б тільки провідав, де я лежатиму, та щоб хоч разочок навідався б до мого гробу. Земля б стала мені пером, тісна домовина стала б мені за веселою світлицю, запекшується устами і усміхнулися б до нього. Замерші оченьки мої глянули б і скрізь насипану землю вздріли б його. Сухає рука моя іще б простяглася до нього. Лучче смерть мені прийняти, лучче моє дівованнячко, і мою молодість, і мою дівочу красу заховати так, як вона є, чим ждати, поки я сохну, зчахну, що він і не пожалкує. Смерте, смерте, де ти? Пожалкуй батька від діточок. Жінку від мужа, не бери їх. Їм хороше на світі жити, не бери їх. ми мене нещасну сироту. Мій батько ще не стар, ожениться, дітей Бог дасть. Мене забуде, без мене привикне, не буде журитись. А мені за чим жити на цьому світі? Коли він справді мене любить, як я його, так ще лучше тут мені умерти. Бо що з нашою любові має бути? Смерть, смерть. Возьми мене, не жалкуй ні моєї краси, ні дівованнячка. Мати, сира земле, прийми мене до себе, приголуб мене і не пусти мене на світ, де нема ні щастячка, ні одрадоньки, і ніякої втіхи. Так, було, Галочка повсякдень тужить і що б робила з нудьги, а Олексій, так той Притмом зажурився ні з'їсть нічого до порядку, ні роботою не втішається, у хаті скуча. Вийде до робітників. Усе здається йому, усе не так роблять. Сердиться, грима, часом налайть кого дурнісінько, покине все, побрів у хату. У хаті сумує, розгорне книгу і нічого не прочита. Так сумувавши, у неділю гукнув на галочку. Давай, дочка, швидше обідати. Мені діло є у городі. Негараз пообідав, подякував Богу. Зараз за шапку і ворчачи сам собі. Я не стерплю так довго, пропаду від нудьги. Пішов з хати аж у самий город. Як осталась галочка сама, чи поприбирала дещо, чи ні, журба її узяла. Сіла кінці стола, схилила свою головоньку і рукою підперла, та й задумалась. Об чим же вона там не думала, об чим не розмішляла, чого-то не розгадувала? Тільки щось сльозоньки з чорних очей капали на її шовкову запаску. Не чула, і серце їй звістки не подало, що саме Невановичу увійшов у хату. Стоїть перед нею, дивиться, вона плаче. Він не стерпів, ухопив її за руку та аж крикнув. "Галочко, чогося ти плачеш?» «Господи, що сталося з Галочкою?» «Сама себе не тямить». Скочила, дивиться, чи се він, чи ні. І раденька б то, і сміється, а слізоньки, мов той дощ, що скрізь сонця йде, та й капотять. Насилу схаменулася, насилу чувство прийшла та розгляділа, хто се є проти неї і що схопив її руку і пригорнув її до свого серця, що так і чути, як воно кріпко колотиться. Се ви, це мене Івановичу. Насилу промовила словце і стала визволяти тихенько свою руку, буцімто щоб хусточкою зітерти лавку. Зітерла та й стала його прохати. Будьте ласкаві, сідайте, поки панотець вернеться з города. Вони пішли до чоловіка за ділом. Жалко, що нема, сказав Семен Іванович. Я ж до нього, та й до тебе прийшов. Галю, зірочко моя, не можна мені без тебе пробути. Усе тобі розкажу, як я страждаю без тебе. Побачивши тебе вперше, мені здалося, що я знайшов якесь собі щастя. Усе б я на тебе дивився, усе б я тебе слухав, усе б хотів, щоб ти мене взивала по меню, бо ніхто мене так приятно не зове, як ти. Душа у мене стрепенеться, серце заб'ється, і мені стане так весело. Так весело! Згляну у твої оченята, що оте напрасно ти рукою закрила. Закрий їх та тільки слухай. Без тебе я не жив, а маявся. Чи справлю хоч трохи своє діло? Біжу до тебе. Біля тебе моя радість, моє щастя, моя втіха. Без тебе мені увесь світ немилий, милий. Не вмію розказати, як весело мені біля тебе. Далі думка така стала приходити. Галочка тебе не полюбить. Слухай, бо не закривайся і другою ручечкою. Я тобі як розкажу все, тоді роби зо мною, що хочеш. Від такої думки я став відвикати від тебе. Затим не буду їй докучати, не буду ще більш до неї привикати. Перестану овсі ходити, не буду її бачити, швидше умру. Бо, не бачивши тебе і не слухаючи твого голосочка, знаю, що довго не проживу. От я перестав до тебе ходити, усе звав смерть до себе. Та і я ж її викликала, через велику силу хлипаючи промовила галочка. Як все можна? Тобі треба жити! Аж скрикнув Семен Іванович і, ухопивши її руку, став оп'ять казати. Ти втіха твоєму паноцеві ти краса усьому всьому миру тобі треба жити нехай я один постраждаю як можна мені жити без тебе нащо мені світ коли мене не любиш хто ж це вам сказав що я вас сказала сміливо галочка та вже ледве-ледве договорила та тихесенько як кропив'яночка закінчає свою пісеньку так вона закінчила що я вас не люблю. Так ти мене, галочко, любиш? Крикнув Семен Іванович, не тямлячись сам себе з радості. І, хопивши її другу руку, став пильно приглядатись її оченьки, усе допитуючись. Скажи, так ти мене любиш? Де б ділася галочка? ти не можна. Він за руки кріпко держить, а тут ще в вічі загляда. І пізна все, пізна що в неї є на душі, що їй робити, куди очіші заховати. Більше нікуди. Припала йому на плече, і не видно йому її. А він усе просить, та руки цілує, та молить, щоб сказати, чи любить його хоч трішечки. Жалко їй стало його, а на серці їй весело, так сльози ж так і лються, і сама не знає чого. За хлипанням ледве промовила. Я не знаю, як люблять, а тільки все те, що ви розказували, то так і мені було без вас. І я не хотіла без вас жити, хотіла в мене, вже останнього галочка і не договорила. Вже Семен Іванович, не тямлячий сам себе з радості, обняв її, пригорнув до серця і поцілував. «Що зо мною діється?» Сказала тихесенько галочка, лежачи на руках Семена Івановича, що держить її, цілує, цілує її зовсім нечувственну і стане дивитись їй в очиці та оп'ять цілує. «Що зо мною діється? Мені так хороше, що я не зумію їй розказати. Ще як стала знати вас, то було, як задумаюсь, задумаюсь, то мені тоді було так хороше». «Та ні, тепер лучше. Тепер я не знаю, хто я, де я і що я. Я, мов птичка, вибилась з хмарочок густесеньких та темних, біля ясного сонечка літаю. Не страшно мені, хоч повесь вік, горечко, бідонька, усякоє лихо, мені все байдуже. Я мала тепер таку годиноньку з вами». Що й повік не забуду цієї радості. Ви мене любите, ви мене цілуєте, Ви мене не покинете ніколи?» Та з цим словом обняла його ручечками І пригорнула до себе кріпко, І, гірко заплакавши, жалібно стала прохати його. «Не покиньте, не забудьте мене! Ви моя і душа, і серце, і втіха, і радість!» Не вмію як більше сказати. Багато б вона дечого сказала ще. Так бо Семен Іванович не дасть їй слова промовити. Цілує її у вічі, руки їй виціловує і все дякує, що й вона його так любить, як він її. Тепер, каже, я не сирота, і для мене сонце світи. У радості віку доживу. От ідеть панотець, скажу йому, буду прохати. Підожіть, Семене Івановичу, сказала Галочка. Ще не пора паноцеві нічого говорити. Ще ми не порадились ні очим. Я ще й тепер, ума, зберу все те розказати, що в мене на думці. Нехай ще опісля. Я ще не привикла до свого щастя. Як знаєш, так і роби, сказав Семен Іванович. Як скажеш? «Так і я робитиму, бо нічого не знаю і не хочу нічого знати, опріч того, що ти мене любиш, що ти моя, повік моя!» «Повік твоя!» – сказала Галочка і сама від усього серця поцілувала його. А далі розійшлися, бо вже Олексій доходив до воріт. «Де це ви були, мій милий паночку?» Скрикнув з радощів Олексій, в хату і побачивши саме Івановича. Та аж побіг до нього, кинувся було йому руки цілувати. Так той не дав, та обняв і поцілував його. — Я по вас, — каже Олексій, — кріпко скучав, та не стерпівши ходив аж до вас. Так мені денщик ваш сказав, що ви пішли на гончарівку. Так я, дай Боже, ноги, мерщій сюди. Так і є, що ви в нас. Де-се ви були? Усякі діла лучилися, сказав Семен Іванович. Так ніколи було у вас бути. Та й сам було так зажурився, що при тьмом прийшлося вмирати. Та си, кажучи, гляд на галочку, а та вже зразу догадалась, до чого він каже, та мерщій і перехопила. Ануте, вже не споминайте про смерть. На сім світі так весело, гарно. А там що ще буде, не знаємо. Будемо тут жити, у щасті, у любові, аж поки зовсім зостаріємося. Так, Галочка, так, сказав Семен Іванович, не чуючи себе з радості. Не відганяйте від себе, будемо жити у любові. Галочка зараз догадалася, куди він гне та й перехопила його речі, та зараз кинулася поштувати його, то сим, то тим, і обідати йому лагодиться подати, і усаджує його. Та що ж, бо Семен Іванович як узнав добро, узнав, що то є щастя від вірної любові, так він нічого й не хоче, і ні об чому й не дума, веселий такий, як ще його ніколи не бачили, говорливий за усіх. Галочка теж землі під собою не чує, бігає, мотається, в очі йому приглядається, до батенька кидається, веселенька, жартовлива. І Олексія ж радується, бачачи, що вона така весела. Як спитався Семена Івановича, чи будеш п'ять часто приходити, так хто і загнув, усе наводячи на своє. «Я, каже, не тільки часто буду до вас заходити». Та, думаю, з вами і повік жити, коли тільки приймете. Олексій глянув на нього, і не тільки що мав спитати, до чого се він говорить, так галочка п'ят таки перебила, і не дала, не дала увесь денечки Семенові Івановичу якесь слово об своїй думці сказати. Гарно, любо, весело минувся увесь цей день, як один часочок, і нещулися, як вечір настиг, треба розіходитись. Прощаючись, Семен Іванович сказав, «Коли б швидше моє щастя прийшло, щоб я повік з вами був?» «Що це він доню сказав?» – питав Олексій Галочку, з хати Семена Івановича. «Що си він усе закида, що якби йому повік з нами жити?» «А? Не знаю, таточку», – сказала Галочка, ставивши на мисник то миски, то тарілки. «Чи не проти того хіба, що казав?» Чи кватирі їм будуть на Гончарівці, чи що? Не знаю таки. Не знаю я, сказав Олексій, та дивившись довго на Галочку, як вона вбирала усе, будь і не вона. Далі перехрестив її, здихнув і сказавши, ти моя дитина, пішов у світлицю спати. Не спати лягла на своєму ліжку наша Галочка. Ні, сон далеко від неї. Узяли її думки та гадки, тільки й чути її, як важко здихне, сплакне, проговорить, що всього буде. Далі аж голосно сказала, чого ж я журюся, вже вірно й він так дума. Так і зробимо, так і житимемо, що то за гарно буде, що то я щаслива буду, аж дух в мене радується, він мене любитиме, аж поки я умру а я вже буду довго-довго жити, бо в щасті та у вірній любові. Та не щулася, як і заснула, думаючи про своє щастя. Треба ж було так статися, що вранці прийшов до Олексія чоловік, з котрим вони у купі купили лісок. Так треба було їм там порядок дати. Яке насажні у продажу, а яке почистити. А як Олексій усьому велику силу знав, так без нього й не можна було. Всяк так подумавши, Олексій і поїхав, перехрестивши свою Галочку і нічого їй не сказавши. Тільки пильно їй у вічі подивився. Та не на таківську, бо напав, та знала його думку та сама собі опісля й сказала Ні, таточку, ти ж сам учора сказав, що я твоя дитина. Незабаром вже Семен Іванович і тут. Як зійшлися, так буцім то цілий год не бачились. Намилувавшись собі, як є меж молодими парубками дівкою, що хотять собі побратися, Семен Іванович посадив Галочку біля себе і став казати. «Не буду тобі, Галю, моя мила, розказувати, яке ти мені щастя дала, полюбивши і мене, як я тебе люблю. Коли мене щиро любиш, так душа твоя знає те щастя». «Знає, мій соколику, та нема таких річей, щоб його розказати!» Так сказала галочка, приголублюючись до нього. «Так, моя зірочко, так і я не вмію усього розказати. Як я знаю своє серце, то знаю і твоє, що як я маю тебе любити по увесь мій вік, то й ти не покинеш мене і не забудеш мене ніколи. Хіба ж я захочу своєї смерті?» Бо знаю, що якби я не що друге, А тільки подумала тебе менш любити, То тут би з нудьги пропала. Через ти живу на світі, Що люблю тебе, жити і тебе любити. Все мені однаковісінько. Чи проживе рибонька без водиці, Чи розцвіте який квіточок без рісоньки небесної, Так і я не проживу без твоєї любові. Перестанеш мене любити, то я тут зараз і вумру, а все таки і вмираючи так же буду любити, як і цей час. Коли мене так любиш, то, Галю, зробиш усе для мого щастя. Що хоч звели, на край світу пошли, та нема на світі такої сили, щоб мене вдержала від любові до тебе, а за тим нема того й на світі, чого б я не зробила для тебе від щирої моєї любові. Галю! Сказав Семен Іванович кріпко, її поцілувавши. «Поберемося собі! Я не можу без тебе жити! Куди ж ти устаєш?» Галочка, почувшися від нього, підняла свою головоньку з його плечей, де припавши усе лежала, і випручавши тихенько від нього свою руку, устала і стала поодаль від нього. «Господи! Бліда, як стіна! Рученята зложила на грудях! Тяжко дише!» і не може й слова промовити. Семен Іванович, здивувавшись, кріпко питає її. «Галочко, чогося ти? Скажи мені, чи надіятись мені на таке щастя? Скажи!» І хотів було узяти її за руку. Так вона відступилась, що від нього, і силкуючись, через велику силу промовила. «Що це ви, ваше благородіє?» Та сим словом мерщію хопила за стіл, щоб удержатись, а то зовсім би впала. Тяжко, бо їй було відрікатись від свого щастя. «Галочко!» – аж крикнув Семен Іванович, сам себе не тямлячи. «Чи все мені так почулось? З ким ти говориш? Кого так величаєш? Вас! Чи так же тобі зо мною треба говорити? Так, коли ви самі забули». Що ви є, благородні, так проста дівка, мужичка, нагадує вам, що ви таке є, сказала Галочка вже сміліше і, ніби, суровенько. Чого се ти так почала? Вам не подобатого того й думати, що ви отеє мені сказали. Та що з тобою сталося? Чи се ти, Галочко, так говориш? Я, Галочка, Дочка-обивателя Олексія Таранця нагадує Семенові Івановичу, що він є благородний. Пан, поручик, йому не можна сьогодні думати. Так же ти мене любиш, так же ти ось тепер завіряла. І вмираючи буду теж казати, ох, бачить Бог, як я кріпко вас люблю і любитиму по вік. Коли ж так любиш? Чому ж не хочеш іти за мене? За тим, що люблю вас кріпко, Міри нема, як люблю, Щиро люблю. Коли ж любиш, Чом не хочеш мого і свого щастя? Моє щастя в моєму серденьку, А пильно хочу, щоб ви щасливі були, І тим не хочу слухати ваших річей. Коли ж хочеш мого щастя, Чом не хочеш іти за мене? Щоб не згубити вас навік, не зав'язати вам світу, Семене Івановичу. Я вам не рівня. Не говорите мені цього. Любов усіх рівня. Може, і так. Поки ми житимемо один для одного, так не можна бо усього зробити. Об моїй долі, об моїм щасті ви не споминайте. Я їх поховала. А будемо говорити про вас. Я не знаю, як у світі мешпанами усе прочее водиться, а знаю, що всюди будуть питатись про вашу жінку, від вона і хто така є. Нехай ви, люблячи мене, і не засоромитесь сказати прямо «вона мужичка». Та якого вам буде тоді? Усі будуть з вас сміятись, усі осуждати, всі цуратимуться вас, що у вас через жінку уся рідня, мужики. «Яке мені до них діло!» Я не подивлюсь ні на кого. Так вони подивляться на вас. Попрокам та сміху з вас кінця не буде. Не стерпіте, схаменетесь і раді б вернуться, та вже не можна, от і возненавидите мене. Галю, сього повік ніколи не буде. Нехай мене засміють, розіпнуть, розтерзають. Я ніколи не перестану тебе любити. Та я ж не кам'яна, хіба мені легко буде дивитись, що ви через мене і за мене страждатимете, і я, усе те бачивши, зможу жити? Однаковісінько вмру, як і тоді, як ви перестанете мене любити, та я обсі мене вбиваюсь, хоч як хочете мене переряжуйте, научіть усьому, як треба бути панею, та вже внутрі не переробите, усе видно буде. Що я коренця мужичка, Куди ви зо мною явитесь, Усюди мене засміють. Я всіх покину, Відстану від людей, Не так, бо це мене Івановичу. Ви розумніше мене у сто раз, І ви знаєте, що цього не можна І не треба робити. Ви собі богобоязні, Ви знаєте, що гріх на світі дурно жити. Усяк, хто може, служить у війську, хто в суді. Хто крамарює, хто хліб робить. Усяк довжон жити для усіх, а не маєтесь безділа. Вам і скучно буде безділа, і ви побачивши, що гріх так жити, явились би меж людей, так бо я вам камінь на шиї. Так, так, то ти, галочко, мене любиш. Боже праведний, чим мені вас ще більш завірити, як я вас люблю? Чи й все вам нічого, що я для вашого щастя на смерть йду? Бо з вами розлучитися – все смерть мені. Так не розлучаймося, будемо жити у купі. Якби я вас, Семене Івановичу, любила так, легенько, а себе б любила ще більш, чим вас, так чого ж би мені й хотіти? Я собі з мужички стала паною. панею, муж в мене молодий. Хороший, як намальований, хоч на місяць, а б, а опісля, Хоч би що з ним не зробилося, хоч би він не постраждав, що через мене, Хоч би й покинув мене, а я собі й байдуже, він від мене, а я від нього. Добра сього й в мене багатько, не кажи мені ніхто нічого, я благородна. Так я, бо вас не так люблю, волосинка з вас спаде. А в мене серце шматок відірветься вам тільки біда находить а я вже страждаю і тим лучше хочу цілий вік мучитись горе терпіти усякі муки сама прийняти аби б від вас маленьку бідоньку відвести ти сама велику біду мені робиш ти губиш мене ти ніж мені в серце встромляєш а мені легше нещасна моя доленька що я родилася в мужицтві. Пожалуй, якби я була панянка, я би тогді вас так же б кріпко любила. Усе равно, я тобі кажу, що все равно, усі ми Боже Созданіє. Так, Боже Созданіє, так щось мені здається, що не так ви кажете, як воно є. Неоднакові зірочки на небесах, неоднакова й деревня по садкам. Не буде вишенька цвісти яблуновим цвітом. Їй є свій цвіт не прийме березонька липового листячка, не позбере соловейко другої самочки, як з свого роду, усьому свій закон, а чоловікові ще й найбільш того. Як же ти попереду об цьому не подумала? За чим же мене полюбила? І не жалкую, що полюбила вас, такого красивого, розумного і з доброю душею чоловіка. Щастячко моє, що я вас стала знати, а не кого другого. Та ні, я б другого з роду не полюбила б. Велике моє щастя, що ви мене полюбили. Ви мене знову не наче на світ породили. Без вашої любові я пропала б. Хіба ж нам не можна так щиро любитися і не вводити один одного в біду. Будемо собі любитися, як брат із сестрою. Коли вже нам побратися не можна через саме те, що я вам сказала. Коли будемо у купі, щастя наше, треба вам буде куди відлучитися. Я знатиму, що й за морем ви за мною скучатимете, як я тут за вами. Звернетесь, як ми тоді зрадуємось. О, Семене Івановичу, що то за жисть наша буде? Бідності не знатимемо, панотця мого шануватимемо. Вас люди будуть почитати, як і тепер. Ніхто вас ні в чим не осудить, нічим не укорить. Я, глядячи на ваше щастя, душі у собі не чутиму з радості, що такий чоловік любить так кріпко мене, дівку просту, нерозумну. Тільки тим і достойну трохи, що любить його, міри нема. Семене Івановичу, нашому щастю люди позавидують, янголи Божі порадуються. Бо наша любов буде свята, чиста, Без усякої дурної думки. Любіть мене так, То я і ви будемо повік щасливі. Та з цим словом і кинулася до нього І обняла його кріпко, Обливаючись лізоньками. Не можна, галочко, Не можна, моя рибочко, Зірочка моя, Не зумію тобі усього розказати, Що в мене на думці. Та отже добре, і панотець приїхав. Буду його просити. Він мене послуха. Тоді що, Галю? Тоді я своє скажу йому. Нехай розсудить. І розійшлися собі, втираючи сльози, бо обоє наплакалися таки добре. Старий увійшов у хату, помолився, озирнув їх і бачить, що вже тут щось є. Роздягся, сів. І не треба є нічого, щоб там чи обідати, чи що. Галочка стоїть біля печі і ні з місця. Понурила головоньку і дивиться на свої сап'янові червоні черевики. І не йде, щоб там батькові чого пообідати подати. Боїться з хати вийти, щоб без неї Семен Іванович не розказав панотцеві. А панотець, щоб зараз і не вдарив по рукам об її долі. Поглядав Олексій довгенько, усе мовчачи. Далі треба що-небудь казати, от і каже, що ви собі такі чудні обоє, неначе чого плакали. Один перелічує шибки у вікні, а друга лічить піщинки на долівці. А, а я, як батько, щоб вам у чим не помішав, так мені не треба нічого й казати. А, може, й так, та глядіть, щоб після на себе не жалкували. Таке вислухавши, Семен Іванович не стерпів. Кинувся до Олексія, обняв його і став розказувати, як побачив Галочку уперше і запримітив її, як дальше, дальше полюбив і як тепер любить її. І що то гарно розказував, таки усю свою душу, своє серце, свої думки, усе розказав дочиста, як і Галочці так не зміг розказати. Галочка сеє усе слухаючи, плакала гірко. Далі саме Іванович і сказав. Отак От її люблю, так її любитиму по вік. Не можу без неї жити. Олексію Петровичу, отдай мені її на мою радість, на втіху, на щастя моє вічне. Хочеш, я вийду в отставку, у тебе житиму. Хочеш, до мене перейдемо. Будемо усі в купі жити, будемо тебе шанувати. І багато такого говорив, і плачучи усе просив. Олексій усе слухав мовчки і не подивився ні разу на галочку. А та сердешна, бліда-бліда, як глина, руки щепила, серце так і колотиться, душа боїться, і усім тілом трепещить, думаючи, що, як панотець звелить іти, пропала я тогді? Помовчавши, Олексій так сказав. Знаю, що ви є чесна душа, і що не розказуєте, усьому воно правда. Ви не такий, щоб позгнущатись над дівкою, а ще більш, щоб погубити її. Вірю, що ви так полюбили мою дочку. Вірю, як отець, що йому й немає на світі нікого красивішого, як його дочка. Якби я був другий батько, то б, може, зрадувався, що моя дитина, моє рождення буде благородна і рід мій буде панувати. Я ж положився так. Кого галочка сама позбере, за кого похоче, то й мій зять. І тепер я проти її волі не піду. Далебі, бі Семене Івановичу, що вона мені про вас ще нічого й не говорила. Я сам тільки з вчорашнього дня запримітив за вами обома щось. Та її не питав, і від неї не чув, а бачу, що ви вже собі поговорили об усім. Так нехай же, сказав Олексій. Так буде, як Галочка сказала. Біда моя, панотче, коли ти здаєшся на Галочку, сказав Семен Іванович, вдаривши себе рукою по голові. А що хіба? По-своєму розсудила. Вона мені багато наговорила, та усе не доділа. Як чого чоловік не хоче, так вже знайде, що сказати. Е, нібо, Семена Івановичу, не гнівіть Бога. Обізвалася галочка, хлипаючи біля печі. От тут серед нас Бог милосердний, тут мій таточко ріднесенький, Кого я після Бога першого кохаю. Так тут я скажу, і у такий час збрехати не можу. Нехай чує мій панотець і чує від мене вперше з роду, Що я нікого не любила. Васа мене Івановичу полюбила, і люблю точнісінько так, як і ви розказуєте, що мене любите, однаковісінька в нас душа один до одного, і коли б я була вам рівня, я б зразу не думавши, кинулась би до свого щастя. А то? А що ж то? – спитав Олексій. – Кажи, доню, все, що знаєш. Я послухаю і розсуджу меж вами, чи діла твої речі. Тут вже Галочка прийнялася говорити, а Семен Іванович став подаль, і знай, сльози втира. Галочка розказала все те, що і Семену Івановичу говорила, за чим через віщу не можна йти за нього, і що коли її так любить, так і сам не схоче, щоб вона через нього страждала. Аж поцілував її в голову Олексій, вислухавши все, далі й сказав. «Доню, «Мила моя дитино, я тебе знав і не боявся нічого. Тепер піди собі у світлицю. Мені треба з Семеном Івановичем переговорити по-своєму, як єсть я отець своєму дитятеві. Ти знаєш мене, Галю, то й не журися ні об чим». Галя вийшла з хати, певно надіючись на батька. Семена Івановичу», – сказав старий. Як галочка душі у вас не чує, люблячи вас, так вона тільки об вас і вбивається, а об собі й не дума. Так я, будучи її отцем, довжоно б ні і об собі подумати. Вийде вона за вас, а місяць-другий не пройде, як ми її побачимо на столі. «Від чого б так?» – спитав Семен Іванович. «Я її буду зберігати». Пилини не дам пасти на неї, від усього защищу її. Ви так, ви будете її любити, шанувати, так люди з'їдять її своїми язиками. Вона в них з мужичок не вийде, і сяка, і така, і через це, і через те він її взяв, навязалася на нього, треба було покрити гріх. А ви саме, Івановичу, грамотні? Знаєте, усе знаєте, як важко чоловікові терпіти і переносити худу славу безпричинно. Знаєте й те, що коли про чоловіка пройде дурної слави хоч капелька, то вже й через цілий вік її не збудеш, а у женському полу ще й гірш. Яково ж буде їй, моєму дитятові, що чиста й непорочна у сім ділі, як голубиця, а сьогодні ножем у серце. Завтра у ту ж язву. Надовго їй стане. І сплакнув сердешний Олексій. Ми самі відсураємося від людей. Будемо жити один для одного. Не знатимемо нікого. Така життя самая благочестива, святая, щаслива. Правда ваша. Житимете у любові, у своєму щасті. Бог благословить вас діточками. Такими, як і мене наградив дочечкою, на нову вам радість і на втішення. Еге, тут замість того, щоб матері, я нічого не кажу про вас, я тільки про моє рожденіє. Матері веселитися і втішатися діточками, їм нігде від людських язиків про світку не буде. Усі на них пальцями штрикатимуть, усі зашиплять. Мати їх з мужичого роду. Нижчі, всякі такі, вся рідня і діти її такі будуть. Усі будуть їх жахатися, цуратися, попрікати тим, у чим вони невиновні. А яковосе матері? Через них, через дітську славу вона держиться на світі. Щоб їм добро було, вона готова на усяку муку. Усе перетерпить, душу свою віддасть. О, Семене Івановичу, ви не знаєте, що то є діти для родителів, а тут і у господарстві вашому. Ваші таки поддані, замість того, щоб її поважати, служити, вони будуть попрікати, що й вона така мужичка, як і вони. О, ні, я цього не стерплю, я строго прикажу, щоб... і вже по приказу. Коли чоловік сам по собі не знайде поваження до себе, то хоч не приказуй, у увічий буду шанувати, а за очі проклинати. Достанеться й мені на старості. Усім я буду, як більмо в оці. Хоч як хочете, а й ви під час засоромитесь при людях мені честь віддати, як треба вашому тестові. Галочка себе бачитиметь, і наглядатиме пущачим я, вона моя кров, через моє страждання, через людські попрьоки, через непорядки в господарстві, через дідський сором за неї, і не оглянемося, як ляже вона моя глубочка, у сиру землю, не знатиме сердечне щастя й покою в замужестві, не буде йміть радості в діточка, у горі, в сльозах, у журбі погасне, як свічечка. Хороше ж коли ще нічого, а як же в такому ділі, яково є братися по нерівні, цуратися свого роду, та є, може, гріх. Ех, Олексію Петровичу, все ми, люди, вигадали, що то пани, а то простий народ. У Бога всі рівні. Так, рівні по ділам своїм, як явимося туди. Тут же нам треба знати, що то є начальство. «Яково було б без нього? Без начальства же не можна, і благо нам за ним. А що люди, то все равно». «Ох, що це ви говорите? Я просто читати вмію, а таки начитую і розумію, що ще спокон віку від самого Адама вже були благородні і прості». «Де за ти, Петровичу, начитав?» – аж усміхнувся Семен Іванович, питаючи. Нігде ж, як у Святій Біблії, адже пам'ятуєте, що Сифа, Адамового сина, рід, та звали синами Божими, а Каїнів рід – синами чоловічеськими, хоч воно й не те, що благородні й прості, як ми тепер зовемо, а все одні луччі, а другі нижче. З того-то віку так і пішло. І як стали мішатися сини з роду Сифого з родом Каїновим, от і умножилися гріхи на землі до низ кінця, і так, що Бог істребив їх водою. Та й дальше читаємо, що святим мужам повелівалось брати жон у се свого роду, а не з чужого якого-небудь. І у іудеїв то було одно коліно лучче перед прочими. І часто поминається у Біблії «людне о народ». Так от, бачите, є розличиє. І якби це не було от Бога, для порядку на світі, давно б воно перевелось. Давно б Бог, гордим противний, давно б стребив і скоронив панство, якби воно було не від нього, а від гордості чоловічеської. Все є, усе, бачачи, як мені піти проти закону й порядку від Бога даного, і у ваш рід благородний віддати свою дитину, рожденною від простоти мужичества. Не буде благословення Божого, а я цього не хочу ні галочці, ні усьому роду моєму». Довго такого багато говорили і спорили меж собою з писанням, і так своїми словами, і таки Семен Іванович не переміг Олексія ніяк. На у той день і зосталося. Усі були у купі, розговорювали люб'язно, і коли Олексій виходив куди до робітників, то Семен Іванович з Галочкою голубилися і милувалися між собою. Той усе просив, щоб роздумала та вийшла б за нього, а вона усе свого держалась і, плачучи, просила не згадувати вже більш про все. «Добре», – сказав Семен Іванович вже перед світом, проходивши усю ніченьку по своїй квартирі і усе думаючи та придумуючи, як би по-своєму зробити. «Добре», – каже, – «так зроблю. Навряд чи будуть тоді відговорюватись. І чи спав, чи не спав тієї ночі, а ранком вже і у Галочки». Голублячи її сказав, що, спросившись у начальства, їде завтра у свою сторону, аж до Прилуків. «Надовго ж?» – аж злякавшись, спитала Галочка. «Та що, може на дві або три проїжу близька сторона. Зачим же ви поїдете? Діло єсть. Яке там діло припало? Галочко, сказав Семен Іванович, поцілувавши її кріпко. Невже ж ти думаєш, що я тільки так просто поговорив з тобою і з пан об моєму щасті? І вислухавши, що ви мені говорили, так вам і піддамся. Все вже лучше мені живому в яму лягти. ні я сього так не оставлю. Поїду додому, озьму від брата, від усіх родичів таке письмо, що вони не тільки дозволяють, та ще й просять, щоб я оженився на обивателевій дочці. Кажіть бо се мене Івановичу просто на мужичці. Еге, бачите, ви вже зарані соромитесь сказати, що оженитесь на мужичці. Ні, душко, се не обтім. От узявши таки бомаги, озьму. І від архієрея лист, що нема гріха женитися на нерівні, як твій панотець каже. Так тогді вернувшися, проситиму своїх начальників, та щоб приїхали та розговорили вас з панотцем, та й оця протопопа попрошу, щоб з писання я поговорив. Галочка, як вислухала все, аж помертвіла, звела очиці до Бога, аж у очицях блиснула сльозинка, здихнула тяжко. А далі й промовила. «Ви таки усе своє!» «І вмру з тим, і доведу до свого кінця», – сказав Семен Іванович. «Не знаю», – сумуючи та тихенько промовила галочка. І увесь той день кріпко чогось тожурилася і не боронила Семенові Івановичу розказувати Олексію, за чим він їде у свою сторону. Олексій, вислухавши про все, казав. «Побачу, що ваш брат і що родичі скажуть, та послухаю, що говоритиметь і духовний чин. Тоді і скажу своє посліднє слово, та й робіть, як знаєте». Галочка, почувши все, пішла в кімнату руки ламаючи, і через увесь той день Галочка кріпко смутна була. Сидить усе проти Семена Івановича, дивиться на нього, як ясочка. А того, об чим говорять, того й не слуха. Дивившись, дивившись, вже видно, як стане їй на серці важко. То вихопиться у кімнату, і що то, Господи, плаче. Прийшлось прощатись. Галочка вже й міри нема, як плакала. Цілувала його, пригортала до себе. Хоче щось сказати, та за сльозами слова не промовить. Олексій зложив руки, дивиться на се, А сльози в нього так і капотять. Семен Іванович, хоч і того сльози проняли, так усе-таки не такий смутний був. Цілує її і все просить, щоб не журилася, що він скоро звернеться і щастя своє привезе. Вже розпрощались зовсім, вже Семен Іванович вийшов з хати, і Олексій пішов проводжати його. Якось галочка крикнула, Семен Іванович, іще вернітесь. Живо убіг Семен Іванович і кинувся до галочки. А вона кинулася йому на шию, обняла його, цілує і шепкується промовити: "Останнє, останнє". Так бо сльози і річ заливають. "Останнє цілую вас", через силу говорила галочка. "Останнє прощаюсь своїм щастям. Не можна мені буде вам такого слова сказати. Не забувайте мене". Не забувайте, як вас я щиро любила і що для вашого щастя зробила. Прощайте. Спасибі вам, що ви мене любили, що ви мені дали знати щастя на сім світі. Прощайте навік. Випустила його з рук, ледве дійшла до кімнати, та й впала перед образом. Як же почула, що вже останні за ним зачинилися двері, востаннє загомонів його голос. Вона й заридала, душу свою готова була виплакати. Устань, донечко, устань, не плач, не журися, не вбивайся так. Коли справді, що так його кріпко любиш, то що ж, іди вже за нього. Я хоч і проти ночі сам піду й приведу його. Не розривайте своїх серденьок, може знайдете своє щастя. Нехай, таточку, завтра об усім з вами поговорю. На завтра увійшла наша галочка до свого панотця. Господи, бліда та й бліда, кровинки нема у тих щоках, що до сії пори, як мак, цвіли, очиці її почервоніли і позапухали, видно, було, усю ніч плакала, а сама так від вітру й валиться. Олексій аж злякався, побачивши її таку. «Доню моя, мила!» – став казати до неї, виціловуючи її. «Втіхо моя, галочку сердечна, ти ж моє серце розриваєш, страждаючи так. Я мені дивитися, що ти сама себе живу в домовину кладеш? Я не сплю всю ніч, і я плакав об тобі і об нашому Семені Івановичу. Жалко мені його». Роздумавши усе, далі помолившись Богу, порішився, що буде, то буде. Не буду вас розлучати. Усякий гріх возьму на свою душу, сам по а не відніму вашого щастя. Та се з думкою послав батрака до нього, щоб мерщій їхав сюди. Галочка так і стрепенулась і спитала бистро. Що ж? Лиха година, батрак вже його не застав. Чуть світ він вже й поїхав, сказав Денщик. Аж мені легше стало, сказала Галочка, отдихнувши. Таточку, голубчику, не робіть цього, не губіть мене овсі і не беріть на свою душу гріха, не вбивайтесь за мною. Все мені важко тільки отею годину, а то нічого. Тепер, паноченьку, пустіть мене в хорошів, я там проживу до неділеньки. Та тоді вже проситиму зробити Послідню мою воленьку. Що хоч, доню, роби, Куди хоч їй, Ні у чому тобі запрету нема, Аби б ти перестала вбиватися так. Перестану, таточку, І не буду, коли стане сили Сполнити мою думку, Коли завладаю з моїм серденьком. Зібрав Олексій галочку І випровадив її у монастир. Вона там усе молилася, Отговілася, Порадилася з черницями, котрі знали її і вміли совіт подати до діла. Зараз з неділі, у понеділок, і вернулася. Бачить Олексій, що ніби вона стала кріпченька. Смутна, кріпко-смутна. Часом так, як задумається, так, будь і мене, зна нічого. Сидить собі, мовчить і все руки ломить. Так виду видно було, що вона щось надумала, та боїться паноцеві сказати. А як не те, так і проворненько ходить, і навідується по господарству, і дещо упорає. У вівторок ранком увійшов Олексію у велику хату, і сів життя читати. Галочка в кімнаті, помолившися щиро Богу, увійшла до батька, на силу ногами переступа, і зараз пала до ніг отцевських. «Порятуй мене, таточку-голубчику!» – аж закричала Галочка, заливаючися сльозами. «Не дай мені зовсім пропасти!» «Що таке? Що?» «Моя донечко!» Кинувся її піднімати Олексій, дивуючись, що це з нею таке. «Устань, моя кришечко! Моя лебедочко!» «Не встану, паноченьку, поки мене не звеселиш, поки не втішиш!» Кажучи, що зробиш, об чим я востаннє тебе попрошу!» «Усе, все зроблю, моя зірочко!» Хіба ти мене не знаєш, що я рад душу за тебе положити? Спасибі тобі, мій таточку ріднесенький, не й теперечки. Та й встала навколішки і цілує його руки. Паноченьку, голубчику, віддай мене заміж. Добре ж, моя доненько, на силу, що ти надумалася. Я й сам хотів тебе обтім прохати, у те ж він незабаром і буде. Або наймім кого, та й пошлім до нього, щоб швидше їхав. Ні, паноченьку, сховай мене від цієї біди. Віддай мене, тільки не за нього. За кого ж, доню, тебе віддати? За кого хочеш? За кого здумаєш таточку? Аби не за нього. Поспішай, паноченьку, поки він не приїде. Щося ти, галочку, надумала? Устань, бо та сядь біля мене. Пригорнися до мого серденька і розкрий мені свою душу. Що це за думка така? А от, таточку, яку думку мені не хто, як Бог послав. Туж-туж він вернеться, пристане не до мене, а до вас, приведе людей, начальників своїх, а ті, що їм заділо до нашого щастя, аби б йому служити, стануть вас уговарювати, прохати. Зоб'ють вас з думки об моїм щасті. Ви звалите мені йти, А тут ще й моє серденько змовиться з вами. Я піду, все равно що й видиму смерть. Скільки я не роздумувала, Як то не розбирала, Не приходить мені бути панею. Я пропаща все равно, Хоч так, хоч цяк. Тільки те, що пішечи за нього, Погублю його навік, Ось що мене вбива. Так щоб положити один конець, Віддайте мене, батенько, заміж, То в діві, побачивши, Що нічого робити, Сам покине такі думки І знайде своє щастя. Чи будеш же ти щаслива, Доню моя з ким другим? Чи не погубиш же ти себе, Віддавши себе нелюбу, Та ще й цілий вік з ним жити? І вже моє щастя, Однаковісінько мені Страждати приходиться, Хто б не взяв мене, то коли не він, усяк мені не люб. Нехай він розв'яжеться зі мною. Він розумний, опісля дякуватиме мені. Ти ж збавиш собі віку. Ти зажуришся. Отеє мені тільки кріпко тяжке урем'я, Поки все сповниться. А там, таточку, я говіла, я молилася. Здається мені, що я добре роблю. Мене Бог не оставить. Я ще втішу тебе при твоїй старості. Довго вони собі так розговорювали. І що то, як люди з розумом порадилися, потолкували, Обсудили діло кругом. Так і є. Приходиться галочці, щоб не заїсти чужого віку, Іти за свого брата, за рівню. А то справді, сказав Олексій, не стерплю, Переміню свою думку, приставатиму до тебе, Бо кріпко хороший чоловік. О, що жалко мені його. Тим-то треба поспішати, кінчати наше діло. А то як разом набіжить, то гді пропала я. За кого ж тебе, душко, віддати? Вибирай сама. Ти знаєш усіх женихів, що ще й недавно засилали людей. Скажи, зараз пошлю. І таке весілля справлю, що ну, щоб туга не відзивалась ні в мене, ні в тебе. Не хочу я, паноченку, ні за кого з тих женихів. Вони пишні, багаті, будуть верадувати. Тяжко моєму серцю буде в перші годи, а вони не дадуть мені воленьки і гораз поплакати об моїй долі. Чи не знаєш, таточку, якого сироти, у бідності? Ось ми його прийми, віддай йомуй худобу нашу й мене нещасну. Він буде за добро, що йому зробимо, нас поважати, і мною так і не буде так орудувати. Знайди такого, приведи і скажи мені, се твій мужик, я у ноги поклонюся. Довго думав Олексій, де і кого взяти. Далі каже, доню Галочко, коли так, іди за Миколу. Добре, паноченку", разом сказала Галочка, а на серце, мов, кусок льоду впав. Бачачи, що усе ближче, усе ближче зав'язується їй світ. «А хто то такий Микола?» – далі спитала. Микола – круглий сирота, чесного, хорошого роду, тільки бідність така, що й не було, і нема нічого. Я, бачивши, що він є парень розумненький, роботящий, розчот усьому зна, перемовив його від купців, ще йому п'ятнадцятий годок був, і обіцяв наградити його. І що то придався парень, за усіх усе зробить, ніколи не заліпиться, хазяйського добра, як ока береже. І спасибі йому багато зберіг і доглядів мого. Я його куди треба посилаю з хурою, усе зробить, як лучше, і розчот всім усім привезе. Він, як є купцями приказчик, так він у мене права рука моя, і товариство поважає його. Знаєш, часом бува, зайде спор, лайка. Він їх усіх розсудить і по всій справедливості розбере. Так він же собі чепурний і моторний, і красивенький. І вже, таточку, мені цього хоч і не кажи. Та коли так, доню, так-так. Коли вже, певно, намірилася йти за кого-небудь, так йди за Миколу. Піду, таточку, з великою радістю. Зділай же, милось, паноченьку, поспішай швидше. Коли ж можна, щоб сьогодні нас ізвінчали? Як це можна? Коли б хоч усю неділю? Приїде, таточку, приїде, і все наше пропало тоді. Вже що робити? Треба прибиратися. Яке тут прибирання? Чи до танців тут, до скоків? Аби б у закону ступити. Моє сиріцьке діло, а то, щоб часом за приборами ви в мені не наробили гіршого лиха? Радилися, радилися, а далі дочка таки виплакала у батька, щоб завтра вінчатися і щоб не було ніяких порядків, що треба по закону. Каже Галочка, він сирота і я сирота. Чого тут? Покликати самих старших родичів, поблагословитись, звінчаєте нас, щоб Бог дасть, пообідаєте. Чим здумаєте, попоштуєте гостей, та розпустити їх. Я не піду ні дружечок збирати. І не хочу ніяких пісеньок. Це весілля теж похорони. Як сказала, напрохала панотця, той так і положився. Треба ж покликати жениха. Покличте, таточку, сказала Галочка. Коли почали, будемо й кінчати. Старий сам пішов за Миколою, йдучи, каже Чи ждав же він собі такого щастя? Та й я. Чи ждав же такої долі своєму дитяті? Зоставшись, Галочка сама собі у хаті, Стрепенулася і сказала, Тепер, Семене Івановичу, Прощай на вічні віки. Мабуть, що я тебе щиро любила, Коли відраклась від тебе. Топлю свої молоді літа, дівованнячко, Іду на вічні сльози, на тугу, На усяке мучення душі, аби треба Відвести усякоє лихо. Не кажу тобі, люби мене, не можна, все проти закону. А згадуй мене у ділі, що я для тебе зробила, і як знаєш, так дякуй. Прощай, настає година, що і вздумати про тебе гріх буде. Прощай, мій миленький. Хусточку усю, що держала у руках, усю змочила своїми гіркими, кривавими слізьми. Хоч ви ж ми. Тепер, сказала, усе покончила. Закрився для мене білий світ. І стала Богу молитися і поклони бити, щоб Бог дав їй силу перетерпіти цю годину, перемогти своє серденько, у закон ступити. А там, як Божа воля, то плакавши, то поклони бивши, розкраснілася галочка, і що то за хороша була. От, як бува рум'яна зоря догорає, А тут чорні хмари її застилають, І вона ніби спішить красуватись І веселити мир Божий, Що так би усе й дивився на ту зорю, І хмари подпихував би геть, Коли можна було б. Така й галочка була тогді, І чого б не зробив, чого б не віддав, Щоб вона була щаслива. Увійшов Олексій з Миколою, Галочка стоїть кінці стола, і не глянула на свого судженого. Вона з батраків батькових не дуже кого й знала, і чого було вже дивитись і розглядати який собі той, з ким тяжкая доля привела жити. Сівши Олексій на лавці, подумав, здихнув і каже Молодим дуже, приговорив я тебе служити у мене, і обіщався, коли будеш мені вірно й чесно служити, Не зоставити тебе і наградити. Ти служив мені так, що, дай Боже, Щоби товариш так приглядав добра, Як ти вбивався за хазяйським. Спасибі тобі, Микола низенько поклонився. Прийшла моя черга, сказав Олексій, Слово здержати і тебе наградити, Миколо. От тобі одна моя радість на світі, Втіха моя, щастя, моя галочка, Одним одна дитина. «Ось ми її! Худоба! Усе твоє! Ось ми і мене вприйми! Не покинь!» Та за слізьми не міг далі говорити. «Тобто як? Дядюшко!» – пита Микола. Поблід, труситься і боїться, думаючи, чи так він чує. «Так, Миколо, будь мені зятем! Кохай, шануй мою галочку!» що Бог тобі дає у жону. Зроби її щасливою, і тебе Бог не оставить. Чи не смієтесь ви над мною? Ледве проговорив Микола. Ніякий це сміх і не жартування, це важкий святий час. Я, отець, маючи одним-одно на світі дитятко, уручаю тобі його, надіючися, що ти, а не хто другий, зробить її щасливою. Микола таки кинувся Олексієві у ноги і став казати, «Чи я ж достоїн такої честі? Я круглий сирота, ні роду, ні плоду. Ви мене на ноги поставили, ви мене до розуму довели. Я вас знав, почитав, як отця рідного, за вашу ласку». За ваше научення об Олексіївні, ось об галочці, і думати не смів. Хто вона? Хто я, мізерний? Чи я ж смію, коли я тобі її уручаю? — сказав Олексій, піднявши його від ніг своїх. — Коли я прошу тебе, будь моїм сином, збережи мою галочку. Тут галочка підійшла, і як ніхто й не ждав, Припала до ніг Миколиних. Той силкується її підняти, а вона не дається, і просить його. Ні обчим тебе не прошу, тільки будь до мене добрий, не потурай, коли часом буду смутна. Все минеться, я буду тобі покірна, поважатиму тебе, доведу до того, що ти, бачачи мою добрість, полюбиш мене. Не попрікай мені, коли часом я й сама не знаю, яка я буду. Не вважай тим, а доведи мене до того, щоб я тебе через тебе мала хоч маленьку втіху. Не терпіла б я ніякого горя. Поклонімось вже наперед Богу святому, щоб поміг нам жити, як я кажу. А далі нашому паноцеві нехай благословить і молиться за нас, за своїх дітей. Олексій зняв образ святий. Молоді стали молитись. От Микола припав перед образом навколішки і каже, «Петровичу, чи, як ви мені повеліваєте, паноченьку, і ти, Олексіївно, от вам Бог милосердний, і перед його образом заприсягаюсь, і перед вами любити вас, Олексіївно, шанувати, почитувати вас». Не як є ви моя жінка, а як проти мене господиня. Ніколи ні за що не почуєте від мене жодного грубого слова. Буду для вас такий же як і до сього часу був. Ви над собою волю маєте. Ви розумніші мене. Ви мене навчайте, Петровичу. Я батька і матері не зазнаю. Ви мені отець і благодітель, Будьте мені, як і були хазяїном, і повелівайте надо мною, однаковісінько, як і до сього часу, буду за вашим добром вбиватися і так об ньому радіти, як і тепер. Воно, як було усе ваше, так і буде ваше, і я й сам повік ваш. Тепер на таку волю благословійте нас, паноче. Тут з ним припала до Цевських і галочка, і що-то плакала. Олексій їх поблагословив і дуже гарно усе приговорював і просив Бога, щоб їм послати на милость свою. Далі посадовив їх у купі, розказував, як їм жити, як шанувати, поважати один одного. Так і довгенько їм усе говорив. От посидівши, сказав, що треба прибиратись, бо завтра весілля. Микола помагав вже своєму тестеві, у чим там треба було. Припросили то дяден, то сусід поратись. Галочка, у чим душа, туди з ним порається, і все поспіша, і всіх приганя, щоб швидше все справляли, не наче боялася, щоб хто не помішав. У багатого є з чого, є кому все злагодити, так і не дивно, що до завтряго все поспіло. Зійшлася сама ближня рідня. Подивувалися, потовкували, що як-то Олексій такий багатий одним одну дочку та віддає за свого забатрака, та ще й за бідного. Лучче б віддав, хто каже, за купця, хто за поповича, а хто каже, та може б який пан не погордився б узяти таку кралю та з такою худобою. І багато такого казали. Як же їх обдарили подарками, усе хустками хорошими вишиваннями і платками шовковими. Так вони й замовкли, і затихли, надіючись і погуляти опісля по закону. Вбралася ж галочка до вінця, а вбралася ж просто. Не узяла з дорогого ні плахти, ні намиста, а так, як звичайно сироті. Та що то за гарна була? Отже, справді, як на картині намальована. Красива та красива, тільки чудно було на неї дивитись у тім, що якось то була вона, і ніби не вона очиці бистрі, аж горять, на виду краска у щочечках так і переливається, то часом стане бліда-бліда, то п'ять рум'янець у неї, як жар спихне, піде проворно, порядкує, всіх поспіша, то п'ять руки опустить, головеньку похили, і де стоїть не зна, і що робила, і куди йшла, усе забуде, говориш до неї, вона не на те отвіть дасть, та стане бистро-бистро глядіти, і неначе наче дивується. Чого все люди посходилися, і поперев'язовані ходять? Озирається, озирається, гляне на себе, і помертвіє. Отака все була. Увішов і Микола вже благословитись. І що ж, не надів ні тій свити, ні того жупана, що йому Олексій вчора під вінець подарував. А одяг хоч і добру, а просту свиту сірого сукна. І все на ньому було просто. «Чом ти, Миколо, не урядився в ту свиту, що тобі тезь подарував, і жупан було одягтий?» – так питались його жіночки. «Не йде діло», – сказав Микола. «Мене, панотець бере знань миті, і я так батраком довжон явитися перед Господа Бога, і від нього прийнявши галочку своїм щастям, тоді вже стати чим-небудь лучшим. А тепер я сам ще по собі нічого». І поблагословив же Олексій Галочку до вінця і випровадив її таки точнісінько, як на кладбище. А що вже плакав? Плакав, як мала дитина. Тяжко, бо йому було, важко на душі, хоч і сповняючи доччину волю. Та яка це була воля! Все-все равно, якби вона вибрала ніж і просила б, щоб її оцим ножем зарізали. І шла бідна галочка до церкви швидко, бистро, і все поспішаючи, ні на кого не дивилася, Нікуди не озирнулася. Під вінець сама пішла, Та як стала на рушнику, Кинула очицями на вінці, Стрепенулася, як рибочка, Підняла очиці вгору. Так слізочки у воченятах засяли. От попові, що по своїй охоті йде, І що нікому не обіщалася, Сказала голосно на всю церкву. Правду можна було сказати, що все, що вона не робила, збираючись заміж жити і під вінець підходити, то все робила, мов, не у своєму умі, а ніби якась сила вела її до сього проти її волі. Душа і розум повелівали їй хоч погибнути, а не довести милого чоловіка до нещасної життя, з нерівнею побравшися. Так серденько Бони того бажало. Воно кріпко в ній бушувало і хотіло по-своєму зробити. Хоч на годочок, хоч на місяць, хоч на денючок знати щастя, Пожити з миленьким, що й він же того кріпко бажа. І хто зна, може й не буде нічого такого, чого душа боїться. Так проти таких-то думок Галочка все боролась, Що туш-туш не подоліють її, і таки посилили б, Якби не така у неї душа була, що не піддавалася вередованню серденька. Хоч такий дуже воно жалібно прохало Зробити по його. А від цього галочка, як свічечка, Пала, поки стає воску. А як віски до гора, Так і свічка гасне все тихше, Все тихше. Так і вона кріпилася, Щоб стало сили, поки скінча своє діло. А тут, за усяким словом, Як отчитували молитви, То й вона, мов, гасла. Так що, як прийшлося обводити Круг стільця, так вона вже й не змогла сама по собі йти, а шепнула старшій дружечці. «Веди мене, бо впаду. І справді, якби не дружечка та ще один з дядьків повели її, то тут і впала. Як зовсім повінчали і стали поклони бити, вона, вдаривши, не піднялася сама. Кинулись до неї, бризнули водою і сяк-так відволодали її. «Відволодати?» Це привести до свідомості. Не здужала вже сама йти додому. Микола з боярином через силу довели її. Яке ж гуляння на такім весіллі? Чи почастували, чи попочували чим родичів? То так усі розійшлися. І що то? Хоч як галочка нечудно виходила заміж за свого батрака, маючи женихів, що найлучших і багатих. І що так худко, без зборів, без приборів, без усякого весілля? Та й те знали всі, що ще від самого посту учащав до них якийсь то хвіцер, що увесь денечки просиджував у них, і часто дуже смерком вертався одних. Усе це є знали. Отже, ніяка недобра слава не проходила про неї. Бо одно те, що добре знали галочку, що не піде ні на яке худо, ні за усі золоті гори, а друге те, що тоді не було моди пащакувати про людей і шпигати їх язиками. А найпуща на дівочу славу ніхто не смів ні півсловечка словечка нічого сказати. Попробував би щось брехнути, так таки баки заб'ють, і вже з брехунів по вік не вийдеш. Та й старі приказують, було молодим. Знаєш, не знаєш, мовчи. А коли певно знаєш, що сам щонебудь іменно таке бачив, то й тоді не смій розказувати. А потихеньку скажи старшому, коли що пильно треба. А ні, так і мовчи собі. Бо дівчача слава, як біле полотно, Пилинка впаде, то й видно. А через такий порядок і дівки було бережуться, Крий Господи як. Сміливо можна сказати, не то, що у сотні, У тисячі дівок не було ні одної, Як тепер десятками лічи, вулицею проходивши. Святе діло старовина, мабуть, не вернеться вона ніколи. Вже так, що й два тижні, а трохи чи й не більш минулося після того, як Галочка вийшла за Миколу. Якось раз у день старий Олексій сидить у хаті і читає життя. Миколи не було дома, пішов до чоловіка за ділом. Галочка сидить край віконця, зібралася мужикові сорочку шити та покраяла, А тепер і не розбере, що й до чого слідує. Та, мабуть, від того й задумалась, ручки поскладала на роботі, головоньку схилила і дума. Та що то за гарна з неї молодичка, вже іменно не можна було сказати, чи гарніша була дівкою у косах та у скіндячках, тобто у стрічках, якими пов'язують голову. Чи як тепер у парчовому очіпку, що їй кріпко пристало, що усе б на неї й дивився, личичком собі хоч і кріпко похудла, і рум'янцю на щочечках не стало, та все здавалося, що так їй гарніше було. Як там сидять собі, аж ось дзвоник, дзвоник і все ближче, і якраз біля їх хати й став. Галочка зирку віконце. Ох! Тільки й скрикнула. Руки й ноги затрусилися, ледве встала, і в кімнату б то поспішати, і з місця не ступить. Що там таке? спитав Олексій, не дуже чувши, що щось прибігло. Він, таточку, він. Аж задихаючись, крикнула галочка і кинулася в кімнату. А тут якраз у двері. І хто ж то? Семен Іванович. Здравствуй, мій любезний приятелю, Олексію Петровичу! Крикнув Семен Іванович, убігши в хату, і кинувся його обнімати. Як, каже, собі поживаєш? Спасибі Богу, сказав навпроти Олексій, що і зрадувався, побачивши його. А як здумав, що без нього тут совершилося, так у нього душа так і покотилася. І не зна, на яку ступити, і дума собі. Будеш тут усього доброго. Де наша галочка? Чи здорова вона? А вже тепер, певно, вона моя. Ось, Петровичу, привіз тобі письма. І від брата, і від дядюшки мого, старшого брата отцевського. Тут тобі все добре пишуть. Так сказав Семен Іванович, сердешний, веселенький, говорливий, і, не дожидаючи над собою біди, сів на лавку і став доставати тії письма. Не турбуйтеся, Семене Івановичу, сказав старий. Письма опісля почитаємо. А може, ви хочете побачити Галочку? На, паноче, читаю оції письма, а я побіжу, знайду Галочку, що й не зна, що я приїхав, а то б вибігла. Знайду і приведу до тебе. А ти нас поблагослови, як дітей своїх. Тепер ні в чим не буде замішки. І хотів було бігти за Галочкою. Та Олексій і спинив його, кажучи. Ви вже її не знайдете. Вона сама до вас вийде. Та й кликнув. Галочко, а вийди сюди, душко, на часинку. Трошки згодом Галочка увійшла. Семен Іванович кинувся, було як стріла до неї. Аж зик. Вона в очіпку, вже молодицею. Він так і обмер, поблід, як стіна, впав на стіл, далі скочив і до неї. Галочко, що се ти наробила? Семене Івановичу, стала казати вона йому, ковтаючи сльози, що від самого серця йдуть і душать її. Панотець мене благословив, і я по самій чистій своїй волі. Вийшла за чоловіка чесного, доброго. Не приходиться нам нічого споминати. Ще раз довелось мені сказати вам, прощайте навіки, забудьте все і не споминайте про мене. Я вам розв'язала світ. Ви знайдете своє щастя. А я, сльози так і залили її речі. Вона мерщій бігла в кімнату, зачинилась і чути було, як защепнулась. Довго Семен Іванович, припавши на стіл, плакав, ридаючи гірко. Далі схопився, обняв Олексія, поцілував його, кажучи, «Прощай Олексію Петровичу на вічні віки!» Вдарив себе рукою по голові і вибіг з хати. Тільки вони його й бачили, і нічого не чули про нього ніколи. Олексій, зоставшись один у хаті, Довго не тямив в себе. Так йому важко було дивитись, Як вони меж собою побачились І як розірвались на вішнії віки. Прочунявши трохи, Зараз став молитися Богу, Що чи не согрішив він чим, Що розлучив таку їх любов. Щоб побратися їм, Ніяк того не можна було. І щоб закінчати все, Треба їй було вийти за другого. Цього й сама галочка хотіла. Я їй вибрав чоловіка доброї душі, чесного. Він Галочку не те, що любитиме, він буде її шанувати, зберігатиме її. Галочка по своїй охоті йшла за нього. Вона не цурається його, бачить, як він вбивається об ній. Вона й дякує йому. А далі, як Семена Івановича тут не буде, то вона його потрошку й забуде, а він спасибі йому і він побережеть її. Він не буде показуватись до неї сам, щоб не розважати нудьги її. Саме важке останнє попрощатися минулося вже. Тепер молитися Богу і від Його милості ждати, щоб ми усі затихли собі і стали жити без горя. «Галочко, вийди, душко, до мене, вже я сам». Так сказав Олексій, стукаючи тихенько до неї в двері. Галочка, а ще лучше сказати сама тінь її, так то вона змінилася в один час. Вийшла, ледве ступаючи, кинулась батенькові на шию, гірко плакала у купі з ним і не здужаючись стояти, присіла на лавці. Все вже встаннє, ледве промовила вона. Боже, прости мене за цю годину. Може, я спіткнулася? Я чоловік, таточку. А ви і Микола не побачите більш моїх слізочок, а далі, далі не замітите ніякої журби за мною. Олексій, бачачи, що вона кріпко змінилася після того, як побачилася з Семеном Івановичем, приголубив її просив, молив, щоб вона виплакала своє горе, щоб після того їй легше буде, щоб не душила своєї журби, а потроху завладівала б її. Галочка вже мовчала, не плакала, і так би то бачиться, слухала його, та нічого не чула, що він їй казав. Вернувся Микола, аж вжахнувся, побачивши, яка стала галочка у короткий час. Олексій хотів було казати, так галочка зупинила його. І швиденько каже, «Миколо, отеє, був тут саме Іванович. ти знаєш усе. Він не знав, що вже я за тобою. Добрий, він поплакав трохи, і я не стерпіла. Прости мене, святі сльози, я вже ніколи не побачу його. — Чим же ти винна, що кажеш, щоб я простив тебе? — сказав їй Микола, пригорнувши її до свого серця. Чи є хто чистіший тебе? Годі ж, годі, сказала вона, силкуючись всміхнутись. Це хмарка набігла була і вже ніколи не вернеться. Побачиш, що я любитиму тебе. Поможе мені лагодити обід, панотець наш хоче обідати. Усе пішло на порядках, як і було сперва. Тільки Галочка щодень змінялася. Дуже витко було, що вона силувала себе, щоб і по господарству старатись, або робити що, або розговоритись з ким. Зазивала до себе подруг, іноді сама ходила до них, та все-все робила, дуже себе силкуючи, і за роботою, і з подругами бачиться, і слуха, що вони розказують. Вона все була в думках, а сльози так і видно було, що от хлинуть з очей, вона їх здержує. Перемагану гу свою, і таке їй мучення з собою ніколи було не минеться їй. Не тільки що кожний день, вона кожний час подавалася все більш, усе більш, і кожний вечір вона вже була не така, як була ранком. Микола не покидав її, розважав її, у вічі дивився, чого б вона забажала. Усе хотілося йому, щоб вона повеселішала, щоб забула журбу свою. Панотець теж розговорював її, щоб вона о чим-небудь другим думала. Все понапрасну. От і слуха Миколу. Далі стане дивитись на нього, розглядаючи, мову перше бачить чоловіка. Пізнає його, згадує, хто се такий. І тут здихне тяжко та тяжко, від серця здихне, згадавши все. Кинеться до нього, і жалібненько, та не плачучи, Бо, як сказала, так і не плакала ніколи, Вже й слізочок не було, усі канули на серце, Казала йому, бачу все, знаю, що ти для мене робиш, Дякую тобі за твою кріпко добру душу, Та що ж мені робити, не можу завладити собою, І не посилала таки горя свого, Скоро так знемоглася, що не здужала, з постелі встати. Миколо, сину мій, бачиться, вона нас покине, гірко плачучи та вбиваючись, сказав Олексій. Хіба ж ми й достойні, щоб ангел небесний жив з нами? Сказав Микола і швидше до болящої. Вона не боліла, вона не страждала, а час від часу догоряла, мов свічечка, засихала, мов билиночка. Тілом хоч зовсім опустилася, так духом була бодра і, не боячись, дожидала, що їй находить. «Тепер я помирилась з Богом милосердним», – так казала вона, сповнивши усе по закону святому. «Я готова. Іду перед суддю праведного і милосердного Отця. Він мене не одженеть від себе. Я сповнила найсвятіший закон Його». Душу свою положила за мого друга, щоб відвернути від нього горе. Себе не змогла, не здужала зберегти. Я старалась, не змогла. Я чоловік. Отець мій буде розбирати моє хотіння. Він не зоставить покірної дочки. Так розговорювала вона, сидячи на постелі своїй, держачи Миколу за руку. І припавши головою до батенька, Як ось бачить коло неї великий світ, Чує, кличуть її, як то дуже приятно, Мов вона йде угору, зирнула вниз, Аж батенько її, і мужик над її тілом. 1839 рік Читала Лілія Мироненко